dels pastorets de Mataró, l'estel de Nazaret, tal com hem estat anunciant durant aquesta setmana passada. El text és de Ramon Pàmies i la música dels mestres Vilaró i Torra. Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, vol agrair des d'aquests micròfons a la sala Cabanyes les facilitats donades perquè ens fos possible oferir als pastorets de Mataró aquest document d'indubtable interès a tot el Maresme. Agriïint també la col·laboració del Sny. Pere Rigau, gran coneixedor dels pastorets de Mataró, que va sappigué estar junt amb tot l'equip de retransmissió fent uns interessantíssims comentaris. I ara, sense res més, passem a oferirls-hi els pastorets de Mataró. Senyors oients de Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, emisora La Benjamina d'Espanya, que vol portar a tots els seus oients el sentit del poble, va oferir-lo seguidament la gravació feta divendres passat, dia 6, Diada dels Reis, a Sala Cabanyes de Mataró, dels famosos Pastorets de Mataró. Gravació que ha estat possible, Mercès a la gentilesa, de Caixa d'Estalvis Laietana, la nostra Caixa. Caixa d'Estalvis Laietana, amb 53 oficines al seu servei, estesa a les comarques del Maresme, del Vallès i del Barcelonès, 53 oficines que estan al seu servei per oferir-li tots els serveis d'estalvi, de comptes corrents, de certificats de dipòsit, tots els serveis que una caixa pot oferir als seus clients. Recordin Caixa d'estalvis Laietana, nascuda a Mataró, nascuda al Maresme, per oferir a totes les comarques que l'envolten els seus serveis caixa d'estalvis, la nostra caixa, que fa possible que Ràdio Mataró els ofereixi avui la gravació de les tradicionals pastorets de Mataró de Sala Cabanyes. Senyors oients de Ràdio Mataró, estan escoltant vostès. Senyors oients de Ràdio Mataró, molt bona tarda. Ens trobem a la sala Cabanyes de Mataró, a fi de retransmetre per vostès els famosos i coneguts arreu de Catalunya, Pastorets de Mataró. Ràdio Mataró, la benjamina de les emissores d'Espanya, que vol ser una emissora per al poble i recollir tot el que és del poble, inaugura les seves retransmissions amb aquest espectacle senyer conegut arreu, com hem dit abans. Un espectacle que va començar d'una forma molt senzilla un 25 de desembre de 1916, i que porta ja 61 anys d'existència. Tres generacions han passat. Tres generacions d'avis, pares i fills, que han fet possible que aquest espectacle, amb l'entusiasme de tots, fos sempre fresc, fos sempre d'actualitat, perquè mantén aquesta pinzellada de tota una època. Els pastorets de Mataró intervenen, podríem dir, unes 150 persones. Avui, diada dels Reis, hi ha la sorpresa de que en l'escena del naixement Vindran els reis personalment a adorar l'infant Jesús. És un altre dels temes que porta avui molta mainada en aquesta sala cabanyes. I comença ja, senyors, el preludi orquestral, l'orquestra dirigida per pel mestre Enric Torra, que donarà pas a l'obra. Com, com a argument principal de l'obra... Tot és basat en la lluita entre el bé i el mal, centrada en la figura de Nahim, el fill pròdic. Hi ha senyors, deixem pas i a l'orquestra que va començar el preludi del pròleg dels pastorets de Mataró. s'apaguen els llums de l'escenari, puja el teló i apareix a l'escena un gran llibre que, amb lletres fluorescents, que el públic està aplaudint en aquests moments, diu Sala Cabanyes presenta... Davant l'admiració de tots, s'obre el primer full del llibre. El meravellós espectacle nadalenc, diu la primera pàgina, l'estel de Nazaret, pastorets de Ramon Pàmies. Una fantasia de llum i color, de record inesborrable, diluïda en l'encant de la seva música popular i esquigides melodies descriptives dels mestres Felip Vilaró i Enric Torre. S'obre l'altre full, ràpidament, i el pròleg el comença amb aquesta explicació. Temps era temps, les bruixes, fullets i nimfes avui en canteri de petits, eren les ombres fatilleres a les antigues supersticions paganes que foren ratudes i esveïdes per la llum segadora de l'estel en el silenci d'aquella nit augusta. Una nimfa apareix a la quarta plana del llibre. Comença a moure's. Entrem ja a la dansa de les nimfes. Les nimfes, prop d’un brollador, donen surt aigua de tots colors, estan adorant el sol que surt en l’horitzó. Tots els espectadors que eren admirats en aquest moment perquè el llibre es trenca i per les tres bandes de l’escenari dóna pas a la decoració del ball de nimfes. Al mig de l’escena, un brollador amb aigua de colors. En melodia van sorgint de cada banda de l'escenari sis nimfes que van seguint el ball de la nimfa principal que ha sortit de dins el llibre. A mostrar les supersticions paganes que envoltaven tot el món abans de l'avinguda de Crist. Nimfes, bruixes, follets escampaven la llegenda i el mal arreu del món. Les nimfes s'apropen ara al brullador i, com sorgint de l'aigua, trenen una dansa per desaparèixer seguidament. Han desaparegut ja les nimfes de l'escenari i sense tancar l'escena, a la vista del públic el sol es converteix en vermell. Seguidament comença el Vall de les Bruixes. D'una banda de l'escenari apareix una bruixa plena de fantasia que s'està pentinant i comença la dansa. En aquest moment la decoració del fons canvia i apareixen uns arbres en el quals s'hi poden veure els ulls i la boca, tot ple de fantasia, al mig de l'escenari hi ha una olla molt grossa, de la qual en surt molt de fum. de la música popular catalana, plou i fa sol, les bruixes es pentinen, la bruixa grossa va d'una part a l'altra de l'escenari, pentinant-se i fent una sèrie de moviments sobre l'olla a fi de cridar les altres bruixes que apareixen seguidament muntades sobre una escombra. ombres dins de l’olla encara fumejant. i en aquest moment les agafen i es disposen ja a escampar-se arreu del món a fi que amb la seva llegenda mantenir les supercessions paganes que regnaven abans de l'avinguda de Crist. queda fosca. Els espectadors mostren la seva satisfacció amb els aplaudiments i ara seguidament continuant amb aquesta temàtica del pròleg dels Pastorets de Mataró de Sala Cabanyes, que per vostès està retransmetent Radio Mataró, va aparèixer seguidament un quadre també molt pintoresc i molt bonic, el quadre del Vall de Follets. Esperem a través d'aquesta retransmissió Pere Rigau, que és qui els parla, oferir-los d'una forma ben clara, la major manera possible, tot el que són aquests pastorets basats en la fantasia popular. Aquests pastorets que Mataró fa 61 anys que està mantenint i que durant el segle nadalenc donen tant de prestigi a la nostra ciutat. La música està interpretant una melodia preparatòria de la sortida dels follets. presenta un bosc, a la part esquerra una cova tapada per una grossa pedra. Al fons, davant de la sorpresa del públic, apareixen il·luminats, amb la llum negra, una colla de bolets. En aquest moment s'obre un dels bolets i apareix la figura d'un follet que, i d'acord amb el tema que dóna la música està mirant d'un costat a l'altre i en aquests moments surt del bolet i amb una barba llarga, blanca, molt fluorescent està dansant per tota l'escena. A una banda de l'escena veiem un mussol, també il·luminat, que està estenent les seves ales amb els ulls molt brillants. i amb passos allargats el fullet gros està fent un encanteri a fer que sorgeixin la resta de fullets i amb un martell està donant cops a la roca. A cada cop apareix estàtic un fullet que entra en escena. L'escena s'il·lumina. va saltant al costat de cada un de la resta dels follets a fi de donar-los el missatge, el missatge de que tots junts han de destapar la roca que ataca la gran cova i fer sortir el drac, el drac que brullarà ple de foc per escampar el mal arreu del món. amb el martell està donant cops a la pedra a fi de fer reviure la figura infernal del drac. S'enfilera fent força per estirar la pedra que tapa la cova. El petit amb l'empenta va caient a terra. I en aquest moment han lograt treure la pedra de la cova i apareix el drac ple de foc que travessa l'escenari. El mal s'estanca escampant per al món i els fullets xisclen, dansen i estan contents perquè han lograt el seu propòsit. de Campafoc corren darrere d'ell amb grans xisclets, i en aquests moments s'acaba ja l'escena del Vall de Pollets. Les supersticions paganes han quedat ben plasmades en aquesta primera part del pròleg dels Pastorets de Mataró de Sala Cabanyes. I ara ja comença la part principal del pròleg. L'eterna lluita entre el bé i el mal queda encarnada amb l'arcàngel Sant Miquel i Satanàs, l'esperit de les Tenebres l'anunci del seu regnat l'omple a satanàs de terrible angoixa, més la profecia està escrita i la paraula de Déu no pot fallar. Continua encara l'escena a les fosques mentre l'orquestra va interpretant un interludi. Al llarg de l'escenari apareix, voltat de foc, Satanàs, el príncep de les tenebres. Escoltem ara ja el diàleg del pròleg. Com xiu la l'huracà, la rebó faresta que els fonaments de les muntanyes, la fúria imponent semblava fúria, quan embolesca l'altíssim soli, en lloc de conquerir com subiava la potestat suprema de la glòria, vaig caure rodulant a vista tècric, com a la venjança, fa tants segles. Poc on arribi el jón de Barrevenja, quan jo miri els meus peus totes rendides, aquestes meissons inombrables d'àngels, que avui torno al teu visoli, sèrbios et canten, es lleuen, t'encensen, i al davant teu, hipòcrita, s'habilien. Satanàs escen senyor de l'univers. L'escena en aquests moments s'està enfosquint. Queda sols la figura de satanàs rodejada d'una llum vermella. I al fons apareix brillant la figura de l'arcàngel Sant Miquel. No fugies ja mai, ja mai tal cosa. Si no saps de mi ha aterrat la cota, l'univers en pes, quan és bon regne. Arcàngel desgraciant, d'aquell serpí, què? el revelar-te que m'ho feires un jorn allà en la glòria, un moraves feliç, igual que els àngels, a ser àngel com ets, i més encara. I m'ho preguntes? No vull servir tigui, i ho repeteixo, que jo amb el nom altibum de l'Omsèrge vaig conquerir la llibertat provada. Jo sóc lliure com és l'àliga altanera, que sóc els pics més alça, el baile i bola, i el sol de fit a fit, el tiba guaita. Quin sensat. Es clau de l'orgull de, de la veja, es clau de la superbia que tagora, es clau de tu mateix, es clau etern que ja mai no podrà rombres escadells. És dient. Jo sols veig en tas paraules lira de la vida que escupi Július per as provar son odi o sabalícia. Blasfemes! Blasfaveis hom pagats. Perquè don's no t'empanades. Per cada fonadiment doncs, un bui i ensent. Presetes don's tu sofriment. I sempre. Per que sufres teu com jo sofreixo. No, no pot tenir mai supriment l'Altíssim, que és l'únic poderós. Què sóc jo, doncs? Tu, eh. fes la vera encarnació dels vistos i la imatge fidel de la impotència. Impotent? Jo impotent! Escolta, escolta, Arcàngel desgraciat, servei el que no tretes amb el nom d'un déu que ni tu tampoc coneixes. Saps qui sol no sóc un desig. Jo parlo els homes amb la veu encisadora de les passions terribles, desenfrenades, que en de foc els llibres ja tormenten. Dins el cor dels humans que ja sols governo, puja mil homes per tot arreu entre homes rendim a sempre servir l'homenatge. Jo presideixo el primer pensament d'or de sa vida, i en agonia, última la última l'última Jo, home superbi encarnat a l'home, jo li ensenyat el balc, i bon mon cap, que el tio s'aixeca, més alt que jo, només hi troba l'espai grandiós i les estrelles lliures. Només damunt els espurnells de les estrelles, damunt dels sols brillants, damunt els astres de tota llei, s'hi assenta ferm el sol i de Déu, nostre senyor. No em fa res qui siga, sóc l'esprit del balc. Per ell t'ho miro, faig mal com vull. Quan Déu vol comportar-ho, per castigar així a la criatura, o bé quan vol provar la fortalesa. Sols Déu és la veritat pura i eterna, sols Ell pot fer i desfè, mal que tu fes. No, jo no sóc imbutent. Tots paraules són falses, per t'aboc que no parles tu, no. És el Déu cel qui parla amb mi. Són una mica etern, l'eterna ombra. Força ja et conec jo, Jehovà, ta ciència és una farsa. Tu no ets pas la veritat, no. tu ets la mentira! Tu és la roba! De vici el món un plen, l'home vers el mal sempre t'ho guia. Més aig de tu, que ja el Mací es ve al món satanàs per fer-te ja en nom del Par Etern del cel de Valla, aquell que de la creu no farà balla, que segui la malherba de la Terra. Misteri és el que dius. En un desbari, t'oblides encegat per boja febre, Cada ha néixer en humil pessebre, i el món dels redimides del Calvany. Les setanta setmanes de Daniel van ja a finir, i el jorn ve amb gran premura que les entranyes d'una verge pura s'hi encarni el Salvador, rei d'Israel. És ha dit que es compliran les profecies. Del sol de bon regnat cobrer la posta. O oh, no, mai, no pot ser. I ja el jorn s'acosta. O oh, no, menys, menys per augmentar les agullies, menys per dar-me Nova me t'ha radical de predicció Vingui amb bona hora, el Macias M'afuri a la terridora Vaig sota o deixaran-se de guerra Meva és l'humanitat Ja la se veu eternament en a aquesta dona O verge, que tu dius Poc s'abandona Jo la perdaré Com vaig perdre ella La virginal puresa de Maria Rendirà la malícia de l'infern I clou així boca el teu etern l'ha collit per mare del Masíes i és amb el teu coró, amb la taïra. Ja te ta supervi, va deixar vençuda abans de néixer. Puig concebuda fous, sense pecat. Lloreix, calver Sant Miquel ha anunciat a Satanàs la fi del seu regne. L ha anunciat que vindria el Masies que neixeria d'una verge. Satanàs en dubte i apareix al fons de la roca de l'escenari la figura de Maria. Satanàs caura a terra. Desapareix la visió de la Mare de Déu i desapareix Sant Miquel. Queda Satanàs en terra fosc, sol, enmig de l'escena. Oh, res. Res de lloc. Si haurà estat sobri. Jo he vist Oh, no, no vull pas recordar-ho. Desparti't els veus, surtin les fúries, a mi els esprits de les tenebres, a mi l'infern, els medallau-vos roques, movit a el foc de les entranyes, que mons paus adalits pas lliure d'hora. Satanós? llença el crit perquè acudeixin a ell tots els éssers infernals. Tot l'infern es posa en bulliment i a la vista del públic, que queda admirat, el bosc es transforma en l'infern. Sorgeix foc del... de sota l'escenari. Dos dimonis estan cridant a la resta d'éssers infernals perquè acudeixin al crit de Satanàs. Del fons de l'escenari apareix un gran drac que va obrint la boca. Els dos dimonis, mitjançant un corn, criden a tot l'infern que acudeixi a la crida del seu príncep de Satanàs. Grida ha arribat a tots. I apareixen ara en l'escenari un gran nombre de dimonis petits amb forques que comencen al vall de dimonis davant del seu rei i senyor, Satanàs. Els dits amagat i ara, del fons a l'escena on hi ha el gran dragó, es va obrint la boca i van apareixent dimonis ja grans amb una forca que segueixen el ball en honor de Satanàs. aixecant les celles, un efecte impressionant que dona un ambient escollit en aquesta escena de l'inferm dels pastorets de Mataró de Sala-Cabanyes. Acaba el bany de dimonis i tots els dimonis reten homenatge de servitud a Satanàs i pregunten quin és estat, quin ha estat el motiu de la crida. Que reclames -nos nostra ajuda i esforç? Oïu-me tots! S'acosta l'hora per nosaltres, infausta i malaurada, de que vingui el món bon a redimir l'home, el vasies socrist que com sabeu, prometera les Sagrades Escritures. No una vergonya que l'infant l'infern que suc per aquest déu, que fent-se l'home ha de ser nostra, com ho són els altres, i nostre el farem. Ni cal dubtar-ne. Disposeu-vos els dos per la lluita. Recorreu tots els àmbits de la terra, fet el mal com pugueu. Llenceu els vicis a l'aig del món. Amb vostra ajuda, pideu la lusúlia, a la verícia, a la mentida, a la calònia, enrepugnant pel bon rastreja, mireu de fer-ne pel combat un arbre. No ballaré per tots. Ha vingut l'hora més amenaçadora per nosaltres. A la revolta, doncs, fúries indòmites, i abans d'emprendre sa llunca d'espietada, escampem pels aires al Gita. Guerra, Jovà! Guerra! Aneu, correu, doneu-vos pressa a fúries, conqueriu més a terra maleïda, que volen assorpar. Feu que devalli a cremar ternament amb els dominis la humanitat sencera, condemnada, que ella se hi ha de la victòria. Oh, Xavà! Si jo et podré vèncer! Queda per la terra voltat de grans flamarades. El crit de guerra ha estat donat. Ha comunicat a tots els seus vasalls la promesa del Masías que ha de ser la pèrdua del seu terreny del mal que domina tot el món, que ha Per tant, ha escampat per tot el món el mal a fi de poder vèncer el masies. Els dimonis desapareixen de l'escena complint el manament del seu rei i senyor. Però per sobre de tot, senyors, hi ha la promesa del Masies i queda plasmada magníficament a través d'aquests pastorets en el qual es pot veure com tot el sostre s'enfonsa cauen uns núvols i per sobre unes muntanyes plenes de boira apareix rutilant l'estel de Nazaret, l'estel que ha estat promès com a redempció del món. I així s'acaba, senyors, el pròleg dels pastorets de Mataró de Sala Cabanyes que els està oferint a vostès Radio Mataró l'emissora del Maresme. Senyores i senyors oients de Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, que estan escoltant aquesta retransmissió dels pastorets de Mataró de Sala Cabanyes, hem entrat ara uns moments a l'escenari en aquesta breu pausa entre el pròleg i el primer acte, a fi de parlar una mica amb els que fan possible aquest miracle dels pastorets. Aquí tenim en Joaquim Pons Febrés, net d'aquell inoblidable Pere Febrés que va ser un dels fundadors, d'un dels creadors dels Pastorets de Mataró. És ell qui mou tota la part escènica, qui mou tots els, diem-ne, trucos que apareixen a la vista dels espectadors. Joaquim, quants anys tens tu? 21. 21 anys i porta sobre les seves espatlles tota aquesta responsabilitat. Com la veus tu, la responsabilitat escènica dels Pastorets de Mataró? Bé, si hi ha una de les coses durant la setmana que no em deixa dormir o que em fa estar intranquil, precisament és aquesta responsabilitat que se'm ha donat sobre els Pastorets. I et respon tothom? Crec que, doncs sí, i he de donar les gràcies a tots els membres que fem possibles els Pastorets, ja que m'estan responent. Tenim ara aquí també amb nosaltres una senyora que fa molts anys, molts anys que intervé amb Sala Cabanyes. Ell ens parla de 40 anys, jo crec que sí. Es diu Anita Romí i fa una feina molt callada, però molt positiva. Anita, recorda vostè quants anys fa que interven els Pastorets en l'època de mossèn Plendolit, el creador dels Pastorets? Jo crec, que me'n recordo. Ara jo molt joveneta eh, que vaig venint aquí. Uns 40 anys, 45, quasi deu fer. Vostè com va començar a intervenir els pastorets? Com vaig començar? En coru, en el coro. molt corus, sí. I després del coro sabem que fa una tasca, com he dit abans, molt callada i positiva, com és situar-se abans de començar en el vestuari i cuidar d'entregar els 100 vestits, perquè n'hi ha 150 o 200 vestits que s'han d'entregar als en actors. Vostè considera que és un sacrifici aquesta feina? Sí, verdaderament, però la fa de gust? La fa de gust? Sí, sí, molt. Què li sembla a vostè els pastorets? Com els concebeix vostè? Vostè que no els veu mai però que intervé tan eficaçment. Jo els concebeixo com una cosa extraordinària, la veritat, que és. Eh, no n'hi no ha com aquests aquí. Costa molt de sacrifici estar-se aquestes 4 hores o 5 a dalt al vestuari tancada, entregant vestits aquí d'allà, costa molt de sacrifici? Una mica sí, però a ja no ens en compte. Senyors escoltes de Ràdio Mataró, estan sentint la gravació que abans d'ahir, dia 6, Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, va fer a Sala Cabanyes, dels seus famosos i tradicionals pastorets de Mataró, que podem retransmetre avui a vostès, mercés a la gentilesa de la caixa d'estalvis laietana, la nostra caixa. Caixa d'estalvis laietana, que té el seu... A afores de Badlem, en un vell paratge, on dos senzills pastors vellen el seu ramat. És molt curiós, precisament aquesta escena, que és aplaudida pel públic, perquè apareix un ruc. I volem explicar-los aquest any que el ruc que tants anys havia actuat, anomenat Perico, aquest any, degut a ser ja molt vell, no ha pogut intervenir en els pastorets. Un borret uns nou mesos, ha debutat aquest any, per cert, amb un gran goig de tots els infants, perquè els deleita amb les seves, els seus acudits. Senyors, comença ja el primer acte dels Pastorets de Mataró. Tota les melodies, tota la música dels Pastorets de Mataró, original dels mestres Ferdíc Vilaró i Enric Torra, aquest darrer que dirigeix l'orquestra, està basada en temes populars de la nostra terra i especialment en música endelenca. Estan escoltant en aquests moments el famós cant dels ocells. s'acabatge el preludi, puja el taló i apareixen els dos senzills pastors, Jonas i Mataties, amb el ruc i un xai al voltant d'un pou en un paratge de les Encontrades de Badlany. Estan descansant, mentre se sent de forma llunyana el cant d'un pastor. un xic fosca representa en el moment de sortir el sol mentre es van parlant els dos pastors l'escena es va il·luminant i comença ja el diàleg entre Junàs i Matadies Saps? Saps Junàs el que ara penso? Tu, tu, tu diràs que sé jo <laughs> Doncs bé penso que si en el món no fessim més treball que el que fem de lleure així en tot regal, sense haver de pensar en res, ni haver re de trafegar-nos amb els cabrits i amb els vents que ens donen tant mal de cap. Fem-nos suar com ben ells, tindríem una vida saber, eh? Què sembla, eh? Ja, ja, ja ho crec. I sempre tipant-nos com ara, fora un viure satisfet, eh? Ja, això sí, la fartanera que em posaríem de greu. Semblaríem... I dos t'ho jures. <laughs> oh, I tu? I tu que és tan dròpol, eh? <laughs> Ep! Això una dròpol alerta, eh? Ah. Hem de mirar primer que ho és més de nosaltres dos. Si tu o jo, per em sembla. Això tu? Jo, tu! I tu? Tu! Mira! Ja. Què, què faràs? Acafaré, ja, ja. eh? Que els pinyes els nostres! Provo, home, provo! Provo! provo. En el moment ja comencen ja, ja la disputa, es donen en ja, ja. compte que lluny està venint pel ja, ja. camí Naïm, ja, ja. ja un dels dos ah, fills fora, de Jaú, l'amo de la casa Pairal. Naïm, el fill pròdic, que comença ja sí, a el en el cor la tentació del mal que Satanàs li va posant. Mira, noi, no està res. Sí, perquè si veia barallant-nos... No, oh, i amb el que ja anem eh? Ens l'anyaria. Mira, jo, jo ja perdon. Jo també. Assentem-nos i fem un trago. Sí, sí, sí. I, dissimulem, dissimulem, ai, ai, que, em, és sembla aquí, que és aquí. em sembla que ja és ai, aquí. aquí. Ja veurà peu. Si ens veu. Ovorret i el xai estan fent les delícies dels espectadors especialment de la matnada. En aquest moment, esquert, quasi sense mirar-los, passa Naïm, que travessa l'escena d'una banda a l'altra. Has vist quin posant més crèstec? Eh, ell sempre ha estat esquert. Quan demana alguna cosa, eh? Ho fa més a cops. Carrenys, que no el mateix que els llocs. Mira com un n'esparvé, vaja que a mi, a, a mi mai m'ha fet coig. A mi menys encara. Veus un germà, sí que m'agrada, eh? No, aquell és molt diferent. El nostre amo en té un descans. Ja ho pots dir ho ja. L'abdaró, l'abdaró és un tros de pa. Si és més manso que un anyell, sí. Doncs aquest, aquest... Aquest no m'agrada. Sí. Per mi, per mi que no camina dret. No, no veig pas que vagi de tot. Ah, no m'entens, home, no m'entens. Jo vull dir allò que em diuen de... Condru... Condru... Condruc-te. Ah, la Condruc-te. condruc Sí. Vaja, que no filo prou bé. Sí. Jo és sentit comptar coses que m'han deixat fred. Eh, Són germà a l'Abderó? Diu... <tots> Diu que no l'estima gens, eh? Si no el pot arribar ni a veure. Eh, eh, Nostra, amor, sí que està fresc. Amb un fill de tan mal cap. Ja fer, ja Com poden sentir, el Borret està fent les delicis als espectadors. En aquest moment se sent llunyana la veu d'un nen, Benjamí, que està cridant als dos pastors. A través de Benjamí els hi arribarà la gran notícia de que tots els descendents de la raça de David han de reunir-se al temple de Jerusalem a fi de que a qui vi floreixi la vara serà l'escollit per casar-se amb Maria, la verge que des de petit està en el temps de la Jerusalén. Sí, sí, sí. Fent, i amb una actuació impensada, el Borret s'ha estirat a terra i està revoltant se per terra, fent les de delícies de tots els espectadors. És una escena realment improvisada i que promou el roig de tots els que estan veient aquesta escena de i Mataties en el primer acte dels Pastorets de Mataró. Jo baila, sí, eh, t'esclipec. Digues, què et passa, eh? Just digues que hi ha nou, digues, digues. Digues. Deixa' reposar una mica, deixa'l reposar ah, sí, una mica, seu, va. Seu, seu, sí, sabeu? que estic cansat de córrer. Idò, que és per aquest dia. Jo eh? també vull. Aquest t'endonarà, aquest t'endrà. Jo què, jo t'endonaré, jo t'endonaré. Sí, aquest t'endonaré, jo... Jo em sembla que és d'allòs. Ai, Està, Ha perdut la bota on tenia el vi a fi de remullar-ho abans de que Benjamí els hi doni la nova ja més extensament. I tu què vols? Tu també vols, una mica, eh? una yeah. mica petit. Yeah. Prou, prou, prou! Yeah. a començar. Sí, començo? Començo, començo, oh, comença, comença. Ah, ben, comença i comença. Avui, mocitertsent de Cirușa la modella, dillus que se prepara que crec que tot es flaurà. No sola molt temps, se agrada meravella. Per mónosun disallata, ja en va Maria sonomena, què és nom? Plena d'urgesa. No ah. més que de avisar, les mons es I es conta que és tanta sa poètica bellesa que ve mereix que la nombri Estrella de la Mar. Ja. Avui el d'unzelleta d'era sa mare d'esposa. Puig tretze, vi els ja apontes. Sí. Aquell minyó garrí, que els rebens escollit, segons la llei d'esposa, de ben ser del polícip llenatge de David. Puig sí. hagués quedat al castre dintre i el vostè l'esforeix, per gràcia de Jehovà, sí. endavant d'esposa a la gentil Maria i amb la imatge d'enhauran-se feliç de soltar ¿Qué, qué la nova. Tos dos són no de la missalla de dret i comencen ara ja les discussions no part, per veure si un dels dos serà l'escollit ser seu... per casar-se amb Maria. No ho sé jo, i una hasta, no Va, va, doncs digues que per la traça, pretendre tal ventura, podem tant tu com jo. Més jo, jo sóc més bon mossos. Ja. I què has de ser, Pabana? Ei, eh, no sobrelleu-me. Eh? Jo sol m'hi haig de casar. Tu, uh, fuc, home, fuc. Què fuig. hi trobes? Fuc, cara de gana. Cara de gana. Eh? Si quan vegi la teva faixa, després t'esmaiaràs. Ah, des que pagaries tu per tenir la meva figuera? Ai, A figura, de... figura. I tu què cosa donaries per assemblar-te? per semblar te una mica així en mi. Amb tu! Amb mi, amb mi, en a, mi, a mi, mira. Però si tens el nas que semblen els morros d'una ah. furet. Ah. I tu, com que ets de maco, orelles de darrere. Mitol, mitol. Jo, sí. jo, jo em presento avui mateix al temple. I et treuen. I sé que la donzella, així que em mirarà, en una marmosura i gràcia sense exemple, exclamarà encantada, tu m'haig de casar. En tu, clar. Va. <ríe> amb arrogància vers l'ara de l'entran-nos, veuràs com ens uneixen per sempre amb estrelles ja, sí. i amics de Saragata. Que ja. pots felicitar-nos? Jo em quedo amb la Maria, i tu? Amb un pam de nas! Oh, no, no. <laughs> I pam, pom, pom, pom, com tantiles, com Sí! Potser sí! No Esclar que m'ho he pensat! Sí! Vinga, sí. no, sí, ja, ja n'hi ha prou! Quin cop més d'un, per què de ballar-vos? Ah, oh, ja ha tu, El llegue, començat ell! Ja tu, eh! Tu has començat tu, mira què? què? Lliga, que la tu, eh? Digues, digues, digues, parles! I bé, fora des putes, què tant de Amb l'op o preu, Doncs de girusalem! I un cop seré amb temple, la joia ben obrada, veurem qui se l'emporta. Jo, jo, jo, jo! Je, jo, jo! altres oh, oh. que el temple han de Anem a trobar oh, els altres. El del... el... Prou bralles, eh? eh! Eh, prou a bralles, prou a bralles. Prou, prou. prou a bralles. Pau? pau? Jo, res. Aquí no hi ha més pau que aquest, Ah, vine, vine. Fem-me les no pot fer-ho. No ho ha esperat. Ha, ha, ha! <laughs> Mata-t'hi ens. Millorar. <laughs> Fem-los paus. Amics. Així sí. I ara per celebrar tal com ha dit Benjamí, per celebrar-ho canten una cançó molt inspirada que és famosa en l'Obre a l'Estel de Nazareth. En el dia d'Alegria, els dos pastors i el Benjamí es dirigeixen cap a trobar els altres pastors que han d'encaminar-se pels camins de Palestina al temple de Jerusalem. En aquests moments, Jonas, un dels dos pastors, està intentant que el ruc saludi el públic, però no hi ha manera. Desapareixen ja de l'escena amb els aplaudiments dels espectadors. El argumental de l'obra, amb la paràbola del fill pròdic de la lluita entre el bé i el mal, comença ara. Naïm apareix a l'escena i es dirigeix a sentar-se al brocal del pou. Quin jorn finirà el meu torment? Cerco la pau del cor i el lloc no la trobo. La consciència em diu, tu vas fet un rob, has robat... De dins del Et pou, voltat de flames, apareix la figura de Satanàs. He eh, que, que sentia ressonar una rialla esfereïdora. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Quin barro segar cometre semblant falc. Ni jo mateix no ho sé. Més em segava l'ullom tot a l'hort necessitava satisfeixer febre que m'exalta del luxe i de l'orgull. Aquesta estranya ambició que com desvella i m'acalora fent-me sentir una sentinància bruçadora d'evitar un palau, no una cabana, de dur vestits de seda. No eixa roba que moncos envileix amb sa pobresa. Per això va explorar i ara en pesa. La consciència intranquil·les sempre es troba o sí Perdó, perdó, senyor. L'he sentida, reia de Ni. seré covard al volta. Covard! Oh, Déu! Covard! Per què escolto? Sou vosaltres, turons de les muntanyes, els qui encara em tireu la cobertia. Sóc joc. covard! Sí, ho ets. Aquesta veu estranya, jo la conec bé prou. O sí? Sigui, és aquella que per tot em segueix, que mai no em deixa. Sempre fascinadora. És la mateixa que ressona dins mon cor i m'aconsella fa tant temps. O veu, veu desitjada. Ove, araïm, sóc jo. Jo t'esperava. M'agrada quan parles tu. Quan em dius... Gosa, gosa. força del món. Gosa del món força. O oh, sí si, sí, tu manes amb mi. Jo no puc torcer la teva voluntat que m'empeny vers el joc i els plaers que em diu que solament són enduradés els goits del món que en sí el meu cort. No, jo... jo no he robat pas a mon pare. Era meu aquella hora que m'emportava. Teu! Era teu! Jo emprendre'l no faltava. Era... era la meva part. O sigui, clau vaig ara, lluny al penediment, colla consciència. Acrideu-me les passions, afalagueu-me, o si teniu, sóc vostre que vosaltres només som existència. Satanàs ha aconseguit el seu propòsit. Quan ahir arribava al fons de l'arrepentiment, ha tornat a posar el mal al ja el seu cor. Satanàs ha sigut un dominador. Botiga, Pobre, la seva victòria no és total. Apareix l'Arcàngel Sant Miquel per recordar-li que continua la promesa de la redempció amb la vinguda del Masíes. Que em perdre tu? Em va, digueres? Amb va, jo ho repeteixo. L'home és de prova, Déu El va crear per a Don Caste. Per a Don Sí, sí. Deu crear l'home per a molt més de rebeldia. Per provar-te que fins una criatura feta de fag pot dir-te cara a cara, jo, val món més que tu. Raons, Miquel, raons i totes falses. Pretens avui que la criatura humana val més que jo. Veus-en aquí la prova el pobre Nessi que d'aquí s'allunya et dirà que t'haguésser que no enalteixes fer lo això que jo, sols es escoltes. Doncs ja que tant t'hi eixa criatura, qual posició tan orgullosa poses, serà la prova més immensa i clara de que quan Déu vol, per més que passi. Has de veure quant gran és ta impotència. Aquest ser és ben meu, que llavors són recargolant-se vist les plaves, que un plan d'espany el meu imperme. Aquesta és de Déu qui va crear -ho. I l'has de veure'l un jorn que ja és molt pròxim a les divines plantes del Messias que en sombrassol d'amor salvarà tots els pecadors de la terra. I on no és aquest Messias que no veig? Com és que no el no món a divino? Com és que triga tant? Espera, el sol, que el sol que esvergirà ta ombra impura i a punt de l'horitzó són raig puríssim no sí. no sents pels aires, racionant els cants que arriba mig confòsit d'estelles. Aquests cants diuen? Sí. I bé, és el que diuen? No Innoven que s'acosta el jorn de glòria, en què et deixin vençut, rendit per sempre. L'estel de Clara Llum de ha d'ofuscar-te, l'estel de Nazaret, que en el, cel brilla. el seu brilla. Què volen dir aquests cants que aquí s'acosten? No tinc que esfrinar, que piste'n. Desapareix Atenas i després l'arcàngel Miquel. Se sent llunyant a la veu dels pastors que pels camins de Palestina es dirigeixen cap al temple de Jerusalem, el temple on s'ha de celebrar la cerimònia del meridatge de Maria. Acaba ja aquesta primera escena del primer acte dels pastorets de Mataró de Sala Cabanyes, que per vostès està retransmetent, Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme. Apareix ara un taló curt, arriben ja els pastors, camí de Jerusalem, i apareixen primer uns personatges, Josep el Fuster, que també es dirigeix vers el temple per ser de la nissaga de David. Pots fer betròic. Que és molt lluny, ja no sabem encara. Vé i un bon xiquet per arribar-hi. Però amb l'ajuda del cel i serem prunes. Caniel, <totipat> no veu sentit? Se senten cants. Els que ve. I sembla els coneix. Oh, sí, no és un aquell que ve, però eh, l'altre. El no, si no, no són, ja els conec Se senten altra vegada, llunyana, la veu dels pastors que van seguint el seu camí cap a Jerusalem i es troben en Josep el Fuster i en Naftalí, que havia acompanyat del seu fill. Vé ara el retrobament i fan les salutacions i comenten tots la joiosa nova del fet que ha de, ha de tenir lloc dintre poc en el Sagrat Temple de la Ciutat Santa de Jerusalem Del Déu de Jacob, que oh. oh. us mereix. bona arribada. I doncs, menut, què, què tal, què tal? No, la broixa, així es parla, de ser Déu-vos guardi, Josep. Que ella et conservi pel goig del teu bon pare amb ses malleses. O, oh, o, oh, o, oh, així l'abteró rai, tambo fos l'altre. Bé, calla-t'ho. Jonas, no m'ho recordis. Vol dir el noi gran? Josep, és bon martiri. Vaja, veus el que has fet? Estava alegre i tu l'has entristit. Oh, i ja et Només serveix que per enredar-ho tot. Bé, bé, bé, tu eh? I com to que és veritat, calla, home, que... Que és veritat. Mireu, seu, vos d'embolics i que vore es gust que em piqui. Penseu que avui és jorn de goig i fora. Si casem a la quina festassa, eh? Sí, sí? deixeu-ho. Va. I vosaltres, una a a la santa ciutat ens dirigíem. Vers ell caminem nostres petxals. Podem anar-hi junts. Bé has dit, però tots junts anem-hi. Pots avui pastors és jorn de glòria en què els descendents del rei profeta David han de mereixer que avui un d'ells, aquell que el cel designi com a premi molt gran, li si agaven esposalles de gentil Maria. Vers la santa ciutat fem nostra via, demanant al Senyor que sempre ens guaiti com a fills imatges que ja mai d'ells s'obliden i sols confien en sa justícia i gran misericòrdia. Ah, s'ha quedat endarrerit embadalit en mirant la seva vara i esperant que li floreixi quan arribi el moment de la cerimònia que tindrà lloc en el temple de Jerusalem i senyors radioients en aquests moments s'està preparant ja una de les escenes principals de l'obra, els pastorets de Mataró el temple de Jerusalem aquesta escena té una gran perspectiva una bellesa i una riquesa de colorit el temple apareix a mitja llum del fons se sent la veu dels sacerdots que estan cantant i apareixen en escena unes verges que fruit d'uns efectes especials de lluminositat apareixen els seus vels com de color blavós i van trenant una, una, una passada portant a les seves mans unes llànties amb les quals encendran el canalobra dels set braços. les seves llànties enceses a les mans davant del canelobra, fan una profunda salutació i, seguidament, es disposen a encendre cada una de les seves set llànties. La escena són plena de llum. S'està preparant ja la cerimònia en la qual el Senyor designarà qui ha de ser l'espòs de Maria, la verge, que des de petita està en el temple de Jerusalem. Les verges fan una salutació al lloc sant i, pausada i majestuosament, abandonen l'escena. El lloc sant està ja preparat. Per una banda de l'escena Apareixen uns sacerdots que es dirigeixen a cercar a Ories el gran sacerdot que ha d'oficiar a la cerimònia. en aquest moment, senyors, entra ja en escena Urias, el gran sacerdot, acompanyat dels altres sacerdots, fa una profunda reverència al Canelobra no i diu... ...de la llavor fecunda de tot i tot amor, Déu pietat, senyor de les criatures, i fes que vinga a prop de terreny, més-nos el Salvador Masies, que els profetes per tu, oh Jehovà, inspirat se'ls prometeren apareix l'evita Tassis, que porta la nova de els pastors es troben ja en l'atri del temple. Gran sacerdot Excel, Assis, senyor, mm. venia per dir-vos que de sota els pòrtics de l'atri del sant temple s'hi troba una collada de pastors que venen per l'augusta cerimònia que avui el temple ha de celebrar-se. És cert, disposa-ho tot per l'alta cerimònia i digues als descendants del rei profeta que a l'altre són juntats, que aquí és present. Dóna-me un gran Jeudà al teu auxili, però el grat i sempre concorre. En aquest moment comencen a entrar ja els pastors en el lloc sant, el primer d'ells és Jaú, l'amo de la casa Payral. Oh, Temple Sant, Palau de Meravelles, jo et saludo en tot amor. Oh, Sagrat Temple, maluart de la fe dels nostres pares. El sagrari del gran Déu d'Israel, otorga'ns la pau i la humilitat de Còrdoba en l'Altíssims. Abans sigui el senyor de Sèrbica. Oh, pare, que és comor! Molt... Quant de risceta! Quant de Junàs i Matapies ma, ma, és espectacular, perquè va, va. mai havia vist va, vai, que, junai, una oi. cosa tan oh, bonica per ell. Oh! Que és maco! I quines col·lomínies, eh? Quins, quins tradicions! I ara què és això, eh? Vaig a un modo de fer. I això va a i... no podem dir res, eh? Dintre el temple es calla, sí. es mira i prou. Sí, no parlem més, i mana mana, que latern dirigeixi fes vosaltres el oh pastors, la llum prelara la sagràcia i us faci prosperar amb totes les coses i us concedeixi a tots la pau de l'àavi. Ell guardi la salut i l'alegria del seu representant aquí a la Terra. Vosaltres, Vosaltres,'exzems i vollammites que avui el Sagrat Temple encabineu vostres petjades. Pertangeu tots al precallinatge de longit del senyor David profeta, Sí, gran rabí, sentim tots els que t'hi guaites s'han de David dins nostres venes corrent. Podem començar, doncs, la ceremonia? Comencem. Comencem. Postreu-vos humils a les plantes del rei de tot lo creat, és nostre amantíssim pare. Demaneu-li amb viva fe i amb el cor ple d'esperança que tingui a haver de qui és d'entre tots vosaltres aquell que més digna sia de rebre néixer diada, el premi que ell amorós amb el sabondat li prepara. Tots els pastors es postren i arriba el moment en què ha de florir la vara per designar qui es casarà amb Maria, la verge. Ara de Josep en surt una florida, ell ha estat el designat i sentirem com un dels bailets exclama gojós al veure la meravella. Adéu! Ah. Senyor, Déu oh. de Jacó! com ens demostres la immensitat que de tesadineries? Josep, fill de Jacó, fill de Natà, avui del seu dels elevats judicis us han signat com just i bon entre homes. Jo, ja, gran revit, el senyor em gràcies per segundat que em té compòs i juro i imar-lo sempre, tant d'acord com ara. I ve ara un dels cants més bonics i bàsics dels pastorets de Mataró, el cant de les verges del temple, la música és del mestre Felip Pilaró. Des del temple surten les verges que precedides per l'habita Tassis acompanyen a Maria per el moment del seu maritatge amb Josep. Les verges porten una nota de colorit en aquesta escena. Es posen endavant l'ara santa i fan unes evolucions a fi de, de situar-se a una banda de l'escenari per deixar pas al lloc on tindrà lloc la cerimònia inopcial. El vell Jeú demà la seva nota d'alegria en el seu càntic. d'entrada, d'acompanyar Maria en el sagrat recinte del temple ve un dels moments de més plàstica i més bonits d'aquesta escena del temple de Jerusalem el sacerdot es troba a mig de l'escena i Maria i Josep escoltem el sacerdot com els convida a apropar-se al tabernacle per rebre la benedicció del Senyor faci, que jo per ell prometo guardant el cor aquelles lleis d'amor i obediència que un i senyor, deu en guardar-se. Acosteu-vos tots dos. L'hora és arribar a donar dos d'una a l'altra ja per sempre més. Ajunlleu-los. Estén el teu talent amunt la serva i voldrà dir que hi és per sempre tret. Pren-li la mà i l'anell en son llit posa. Enyora encens d'efecte i de domini. Ajuduleu-s'hi. Josep, fill de Jacob, per esposa i adonar a Maria, la filla de Joaquim i Anna d'Estèria, i tu, Maria per esposa ja a m'ho prena Josep des d'ara ja per sempre fins que la mort li plasca des desunir-los Senyor Déu de Jacob d'acord t'imploro que facis de davallada amb una testa deixos dos cers ta benedicció santa igual com ara en el nom teu i en s'hi robo Tots s'agenollen queden centrades les figures del sacerdot esten les seves mans sobre Maria i Josep jo oh miracle, al darrere del canalobre dels set braços apareix l'esperit sant, la figura de l'esperit sant en forma de colom embolcallada de llum, mentre les verges contonen un cànic que acompanya el moment en què el sacerdot dóna la benedició del Senyor als nous esposos. Jo entonen un càntic de joia. Parerdots abandonen l'escena i ara ja els nous esposos comencen a rebre les felicitacions dels pastors. Argus, que mai no entervoleixi al cel del vostre amor cap núvol negre, que sempre un camp festós us apel·lari. Mercès us dono, amics. Mercès pel bé que ens desitzeu a mi i a Maria. També us les dono jo amb tot el cor, que el cel beneeixi. Ai, sentint la seva veu el cor se'm trenca. Ai, Jonas no sap què fer, si però dintre la seva rudesa i senzillesa aquí, vol expressar a la a la a la sense... el goig que sent i donar la felicitació a Maria i a Josep. Va fer-ho. Ui, em van els espossos. Jo, ja, jo... Ja... Jo, jo, encara que vulguen, no, no sé dir-mots ben dits com els que us deia ara fa poc engegut, no? Més, si m'ha que no sap dir tot això que en el cor guardo, sí. no per això deixaré de demostrar-vos el goig que sento per la joia vostra. L'ocell del bosc, quan està alegre, canta I, i els vents de Montremat, joiosos velen! Més en sentir tristó, l'ocell no piula i amaga el caparró de sota l'ala. I, I les cabres, i els vents, tristos se amb l'ulles mortuït i resten moixos que, que no sentiu dir res. Jo Jo igual me passa. Criat a mig dels vents i a dins dels boscos, ho, ho, ho faig igual que aquestes bestioles. Si estic trist, abaixo el cap, m'ajoco i callo, més si casen el cor sento alegria, igual com el fa el gall a trenc d'albada, mostro també el goig amb cants festosos. Vinga, doncs, empunyem l'arpa o bé el solteri. I com saluda el gall del jor que apunta que els no saludem la immensa ditja cantant una cançó de goig, Roberta. Seguint la invitació de Jonàs, tots es disposen a entonar un càntic triomfal per celebrar la joia dels nous esposos, mentre les verges van evolucionant i surten de l'escena. san del temple de Jerusalem i sota l'arc que formen les bares dels pastors, abandonen el sagrat recinte I amb aquest cant triomfal, senyors, acaba el primer acte dels pastorets de Mataró, dels està oferina vostès Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, gravat directament a Sala Cabanyes de Mataró. Senyores, senyors, oyents de Ràdio Mataró, ens trobem en aquest entreacte dels Pastorets de Mataró i estem ara a l'escenari mentre s'està preparant l'escenificació del segon acte. Amb nosaltres ja està el mestre Enric Torra, el prestigiós mestre Enric Torra, conegut com a compositor, com a professor de piano, que és el que té a cura la direcció de la part musical dels Pastorets. A més, és l'autor de part de la música. Senyor Enric Torra, quants anys fa que dirigeix els Pastorets? Fixament no, no recordo, però per vintena d'any això ja els fa bé. El composar aquesta música tan inspirada, amb què es va basar? Aquesta música sobre la marxa de l'argument que vàrem ja començar amb el temps de, dels antics membres dels pastorets, l'Annes, el Sr. Colmer, el Pere Jordi, etcètera, etcètera els, tot el grup aquest de, dels antics, d'Emne I van començar a esbussar una argumentació, una mica de fantasia, i anar redonint una cosa a anar redonint altra. Van començar amb un tema, van anar lo d'un tema va l'altre, i així, de mica en mica, vam encadenar una sèrie de, de quadros que formen avui dia, la, el pròleg del pastorez de... de Moltes gràcies senyor Torre. i ara aquí tenim entre nosaltres en aquest moment que està aquí a l'escenari un dels personatges principals de l'obra que interpreta l'arcàngel Sant Miquel és la Nuri Fàbregas és agradable interpretar aquest personatge? Per descomptat que és molt agradable és potser aquest i el de la Verge Maria els més agradables que hi ha? Quants anys fa que actues en els pastorets? Perquè em sembla que des de petita que ja intervenies. Bé, mira, jo et diré una cosa més. Des de l'edat de 7 anys estic actuant en aquí. O sigui que són molts anys. I amb il·lusió? Sempre. Això ja no cal dir-ho. Han de continuar els pastorets? Sempre. No poden fallar mai. És la nostra senyera d'aquí a Mataró i demostra aquesta senyera perquè precisament el seu fill és un dels que porta una de les tasques més principals de l'obra, una de les tasques que no es veu i consisteix en cuidar de tota la part de la lluminotècnia que tant gran paper juga en l'obra. I tenim davant de nosaltres el Josep Maria Malé, que interpreta avui el personatge de Satanàs, el Dimoni Gros, com s'anomena vulgarment. Josep Maria, faig la mateixa pregunta que l'Àngel. És agradable interpretar aquest personatge? Jo crec que interpretar qualsevol paper en els pastorets de Mataró no, és agradable, sigui el paper que sigui. Clar, el satanàs és un dels papers més agrits, podríem dir, que hi ha en els pastorets, i és talvol tot el paper que agrada més en els menuts ara bé, eh, puc assegurar-te jo que no el faig cada diumenge que tant disfruto fent el satanàs com fent un pastor de la coral, de veritat Sí senyor, sí, això és un fet molt important en què precisament els que fan els primers papers en l'obra són els que el diumenge següent faran tal vegada el paper que quasi ni es veu actuen com a senzills pastors Josep Maria, el personatge és difícil, el consideres difícil? Doncs eh, sí, sí, el, el, el, el, tal volta hi ha una cosa que fa tants anys que fem aquests personatges que ens hem eh, amaneat tal volta una mica amb ells el personatge de Satanàs és el més que tot és difícil que la volta per donar el tal de veu necessari eh, per matisar els diferents moments i sempre com que sé que ser un personatge una mica cridener, podríem dir, és més difícil de matisar, crec jo. Molt bé, Josep Maria, i ara ja per acabar aquestes entrevistes curtes que fem a l'entreacte entre el primer i segon acte de l'obra als Pastorets de Mataró, tenim amb nosaltres el Josep Maria Cossacs que és un dels, que, dels diversos membres de Sala Cabanyes que cuida de la part artística de l'obra Josep Maria, aquest any s'han introduït algunes modificacions en els pastorets de Mataró Quines són? Si sí, aquest any les modificacions que hi han són abans del quadre del naixement uns quadres plàstics que són sobre els fons musicals d'uns dels temes més coneguts dels pastorets dins d'un portal pobre Pastorets amb alegria i el fumfumfum. Fum, fum. Hi aquests quadros plàstics que volen semblar-se, volen ser figuretes de pessebre, que crec jo que és molt adient tal vegada que el quadro següent pues, és el naixement del nen Jesús. I ha finalment una darrera pregunta. Com judiques tu el conjunt de l'obra dels pastorets que presenta Sala Cabanyes? Conjunt de l'obra dels pastores de Es crec que nosaltres els elements actius de dintre som els menys indicats per poder-l'ajudicar. Ara el que s'hi posa, tant pels elements que sortim com que els que estan a darrere del, del taló, que també són molts, que es cuiden de vestuari o que es cuiden de llum, o que hi posem tots, és una gran voluntat, una gran estima per portar endavant aquests pastorets de Mataró. Moltes gràcies, Josep Maria. Senyors escoltes de Ràdio Mataró, estan sintonitzant la gravació de que abans d'ahir, dia 6, Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, va fer a sala cabanyes dels seus famosos i tradicionals pastorets de Mataró, que podem retransmetre avui a vostès mercès a la gentilesa de la Caixa d'Estalvis Lalletana, la nostra Caixa. Caixa d'Estalvis Lalletana, que té al seu servei 53 oficines esteses a tot el Maresme, el Vallès i la comarca del Barcelonès. Caixa d'Estalvis Lalletana, la nostra Caixa, al seu servei. I anem ara ja a escoltar el segon acte dels pastorets. Senyors oients de Ràdio Mataró, rembrenem la nostra gravació dels pastorets de Mataró de Sala Cabanyes, que Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, recollint aquest desig de ser una emissora per al poble i recollir tot el que del poble surt, està oferint aquests pastorets de Mataró de Sala Cabanyes. Comença ara ja el segon acte. És l'acte més dramàtic de tota l'obra. Comença en presentant l'escena que porta per títol La lluita entre el bé i el mal. En un faréstec paisatge de l'Eidomea, Naïm, lluny del seu pare i germà, sofreix somnis punyents. Ha pecat, ha abandonat la casa Pairal. El pecat ha fet presa del seu cor i després de moltes disbauxes dilapidant el diner robat, es troba pobre i sense xupluc. Ara va començar seguidament el preludi... Comença ja la sanificació, comença la interpretació de l'anomenada cançó trista amb la qual puja pausadament el taló que obre l'escena. Naim està dormint i al seu costat hi ha un personatge cobert amb una túnica que vetlla el seu son. tot tort, tot és meu, ben meu. Mentida, tu ets el lladre, jo, jo no. Té, pare. Sempre somnis crudeus. i no ha de finar mai aquesta lluita. Jo sento dins de l'ànima de vegades, quan les passions em deixen, una alegria, una pau. M'és poc, molt poc dura. Em fuig, i torno a caure a l'avenc dels torments que m'assassin. Ajudeu-me, senyor, i salva aquesta ànima. Bon mare, si tu fossis el món, més ara em trobo sol, sempre sol. Puig tots, tots em rebutgen, tots em diuen, malvat, fuig, vés, allunya't. No trobo un bon amic que m'aconselli si jo el trobés. Però no. És impossible. El personatge que està a prop de Naïm fa sentir la seva presència. Naïm sorprèn i reacciona violentament. Un home aquí. No. Tu m'espiaves molt. No tu Què és el que intentes? Vols que en ton de record terrible? Un fantasma sagnant en martiritzi? No. no, mai, Naïm. Llença aquesta eina. Ignores que Déu ens en sa llei s'agrada ha dit, no mataràs. Explica't. Calles. Et dono jo tamor. És que t'espanto. No, no m'espanteu. Tot el contrari. La vostra veu és dolça. El vostre aspecte parla en favor vostre. Viatxer, digueu-me. Digueu-me qui sou vos. O jo somio amb a part vos conec, que alguna volta els ha vist. No sé on no és impossible. Per què, Nahim, creus que no pot ser? Perquè els records que el vostre rostre en són d'un temps molt llinyà, de quan jo era un nen, de quan la mare encara vivia. I vos sou joven encara i no pot ser que sigueu el mateix. Nahim, escolta, i si a me en el fons del teu cor truquen records d'un temps que tu a l'oblit donares. I recorda't com mou i et sents amb força per seguir pel bon camí. Promets que així ho faràs. Us ho juro, pel que vols més vulgueu. Per Déu! Per ell! Escolta, Cada un feig que potser haurien d'haver ja tingut a fer-te'n, ara vaig, una rondalla. El personatge em convida a Neim a escoltar una rondalla. Una rondalla tendra, senzilla. Escoltem-la. Una tarda d'estiu. La brisa... Les flors tronjava, i un reia i jugava a la voreta del riu. Blanquet era com el llit, rosadec com una aurora, Tolls negres com una mora, de cabell, rissat i fil. Juganer el nin corria, però l'aigua que llisa i blava en son fons l'emmirallava, i ell eh, somreia amb alegria. De sobte, el cel va enfosquir-se, m'invada el sol la claror i l'ecoferidor del trò començar a sentir-se. El llempec mostrà somris sense crespar el riu bremulant. És xulló, rei a l'infant, sense comprendre el seu perill. I ni d'anyam la ruixó, i la remor del riu que puja, i els xiu-xiu-aig de la pluja, es perbravens un cor fins que una onada negrosa, abocant-se de Montseu, del tendre nin presa a feu, i recolà presorosa, recolà un farístic de remor, voient doent presa, com el vent que ens escumesa s'endú el calze d'una flor, mentre el fort gisclet del vent, pronsint arreu, escampava, un llamp furient esquinçava el mantell del firmament. Després, el mal temps Passat, la tempesta s'alunyà. Més ai, l'infantó no hi era i les flors de la ribera, Per ell semble'm per preguntar: L'aigua del riu que mai paga, va correr llisqueny i pla i en un cor majestuós, retrat el rostre penyós d'una dissortada mare, que seguint en pas inquiet de la ribera l'indret va clamant en tu dolor viu que no n'heu fet aigües el riu, que n'heu fet el teu fillet. I en llàgrimes de dolor, així des del fons del cor, prega el senyor Dolorida i en prengui, si vol, la vida. Més, no el fill del seu amor. I Déu l'escoltar. A l'instant, damunt el riu, caminant, com per miracle del cel, apareguer un jovençal que amb braços tu i l'infant, per qui aquella mare plora. L'infantor, blanc com el llit, rosadet com una aurora, d'ulls negres com una mora, de cabell, rissat i fit. Així el ninc se salva. Així el cel va demostrar d'una manera ben clara que el plor sagrat d'una mare sempre és atès per Jaubar. Ho, ho tens present, Nair? Sí, ho recordo. Aquella mare era la meva mare. Jo, jo era aquell ninc. Més abans que tot, digueu-me qui sóc vos. Com aquesta història hàveu pogut saber? Perquè jo era aquell que al fons del riu vaixar a salvar-te. Fet jo, sí, per ordre de l'Aldessi. Doncs qui sou vos? Jo sóc Miquel. Desapareix Miquel. la túnica del personatge Miquel. I, Miquel. i apareix l'arcàngel Sant Miquel. Naïm, Déu bo que el salvis. aparta del mal que te'n presones. Et torna a ser bo. Pensa en ta mare i resa. Resa, que jo petllo per arrencar l'enemic de la teva ànima, per què tens? Perdó, perdó, mans no i cap que obtinguin un perdó nascut. Eh, sí, Naïm, sí, n'hi ha. No et desaperis. Pasos a gegantins l'hora s'acosta en què la llei del senyor baixi a la terra a ser sacrificat per mans impies, per Naïm, el, el record de la, la seva preciosa, infantesa, el va tornar pel bon camí, pecat, però Satanàs no deixa perdre la seva presa creu, doni, i apareix Naïm, en el moment creu, precís. Creu per continuar la temptació. Sí! Confia en aquell déu que sols et dona un viure per de fany i de misèries. Satanàs! No m'esperaves? Doncs creu que feies mal. Potser em sorprès aprendre'm aquest àni de preteries. No la rogues enllutjar-me. Jo, Miquel, sense lluita no em rendeixo. Naïm, Jo sóc aquell que en tu regna fa tant temps. Jo sóc aquell que la teva l'hi infiltradil de desitjos i de somnis, que te pensa folaven que dormien amb aroma de plaers amb és aquell que amb el marí de la seva llengua va corrompre el teu cor fent-te sa gaudires la joia que l'os dona a aquell qui el possegueix. Més va clavar-te remordiment al cor, s'es tenis aguda. va me mira que ja puc dar-te cases i poder. plaer d'ojo. Per premi després, una infinita eternitat de damnació i oprovi. No tens que et dongui a dolç. Tens el sí, ball, Ai, me'hi et desitja, a prop seu. El pare, llença. Tu, pare, espera que per el per perdar-te l'amorós. Vés humiliant-te. Amorós, realçant els ulls dels que t'estimen. No tens que et doni a bord. Va-te, en germà i pare. Sí. Sempre t'han maïspreat. sempre. Jo vull dar-te't'l pel ar. Veig a pau a l'ànima. el goig de regaia eterna. calla li que el cor te purifici. Falla amb l'or brillador. Que tot ho alcança! Pensa'm-lo a fer que els mots més alts a plana! Pensa'm els coix del món! Pensa'm-te, mare! Que prega, des dels llibres, per què no em perds? No, no, no puc més. Mon crani, bull i plata. Mon cor va dins el pit a punt de rompre'l. No sé si estic despert o és somnil. Aporta't-se de més, ja et conec, ara. Taif! Tu de mi, allunya't. Mon pare ho fes per mi, en Tristín m'espera i no deig tardar-hi sols una hora en tirar-me els seus peus. Aporta't! Oixeu-vos! Déu etern, tu que m'escoltes a la není parta de ma vora I tu, oh mare, que des del cel em guaites, prega per mi el senyor perquè em perdoni. Naïm, corre, salva't. El teu pare estesos estès teus braços per a Sí, vaig, Naïm! Em me la de darrer, t'abomino, i en menys feu! S'acaba l'escena de la lluita entre el bé i el mal. Satanàs ha estat vençut. El record de la mare, el record de la infantesa que li ha donat l'arcàngel Sant Miquel ha portat a Neïm pel camí de l'arrepentiment. I ara, senyors, comença ja la segona escena d'aquest segon acte. Ens trobem en el taller de Sant Josep a la vila de Nazaret. Josep, està treballant en el seu banc de fuster. Maria està filant. cap a la posta. És cert, Maria, però amb l'hora de les res serà arribada. Espós, repara cap al riu. Quina boirina de pur cim d'or rodeja els drets plomalls de les canyes que hi creixen a la vora. Beneïm el senyor que tals belleses escamparreu pel gaudiment de l'home. Beneïm el senyor. Adeu Maria. Te'n vas espost? Sí, que em manca fusta, N'he d'anar tallar i vull ser de tornar abans no es pongui el sol. Adeu. Josep. Adeu, esposa. que ho vaig guardi de mal. Elltanya. Josep se'n va. Queda sola, Maria, i comença ara. Ja una poètica i deliciosa pregària. Tenem la nostra tasca i fent escala filoses per a tornada, que ja l'horitzó en amb l'ombra sua de la tarda i pres la nit amb sa fosca, ennegrirà bans i plana. La Formosa i un ponell que declaró cel esmalta d'una vida i ofenó a la natura galana. Senyor, Déu de Jacob, que velles per tots quants que velles la creació, fruit de vida de paraula. I aquest raig de sol puríssim, que tot allà on toca d'aure, en d'arma, calor i llum, de tu gran Jehovà parla, i em recorda que tu ets vida, vida eterna i font de gràcia. I em diuen amb dolç accent, un git d'harmonia santa, que formosa és la natura! Quan immens! Qui va crear-la? Oh miracle! Des del fons de la casa apareix la visió celestial de l'Arcàngel Sant Gabriel que porta el missatge del Senyor a Maria. potser que ella sigui l'escollida per Mare del Salvador. L'Arcàngel Gabriel li dona el missatge de Déu. S apareix la visió angelical i s'acaba l'escena. Maria ha donat ja el seu fiat, el seu sí, el seu somi a la voluntat del senyor i el verb s'ha encarnat a les seves puríssimes entranyes. Senyors, ara ve la tercera escena del segon acte, una escena esperada per tot el públic perquè podríem dir que és l única escena còmica d'aquest segon acte. En un paratge de bosc, Jonàs i Mataties estan plorant perquè se'ls hi ha mort el seu inseparable ase. Arris, ja. oh. No, som més! Ai, No puc més! Peses massa! Jo peso, Satrot, jo peso! Sí, peces! Ja tinc l'espai, m'acaba de dur-te Jo? En tu, que no t'he portat fa gaire! No, no pas com jo tanta estona! Jonàs! Demà m'afaitaràs! Ja m'enfado. Enfado, des que em contes. El que tu vols és mancar la paraula. Jo? Sí, oh, eh? sí, sí, sí, perquè quan el pulli sense amor... Cobrat, se m'escapa les llàgrimes, el pensari també, Ionasi. mi Què fa mare Sen som Era tan mazull T' ben criat En estimava Co quan et can Premava jo. I agis peria Pes i dolç i era tan dolç formalment mich de mit mare sense col·le i el tant manso dami tan criar ens estimats pots chamar quan hi dramatę entavo i aquest partia penes i era tan dolç i anem al que jo comptava. Sí. Quan se'ns ha mort el cunyí, al començar la pujada, està bornit perquè ell diu raig de sol. Eh, eh, prou, prou! De que no va papà l'altra nit, que no va a dormir l'estàpla. Jo he dit que ha estat el sol. El tret! La sol hi ha! Aquell vent! Aquell, Aquelles tuves! Tu. Més que tu! Ja, no. no, no, no, més que tu no. Et sembla que no és així, no, perquè... Eh, jo... eh, deixo, corre i anem al que jo comptava. Sí. Jo et dic que quan se'ns ha mort el pollí... Ombrem! Ombrem! Jonas, tu i jo, tu i jo fem pactes. Sí. sí, sí. I hem pactat que per no haver d'anar a peu fins a casa, i que és molt lluny, jo portaria coll bé a tu i tu a mi, una altra estona, per trobar d'aquesta manera, més curta la caminada. I bé. Qui bé? No, no, i bé, i què, ah. què vols dir? El que tu pretens és mancar la paraula. Jo! Sí! Perquè quan jo t'hi duia, tu ben bé que t'hi assentaves. I tu, ara mi m'he escoltat un xic, un xic així. Oida, oida, que oi m'he duia la saca. Eh? Ah. Deies, noi, que no hi pensava. És clar com que d'allà on no n'hi ha, no enraja. M'import en rejar un ratxulí. Jo el portava a colla i veia més... Portava les sacres, sí, Jo el portava amb ell, però li portava les sacres. Sí, el sí, portava tu a Mira, a mira, a podríem fer una altra cosa. Ah, a si sí, ja ho digues, digues, vinga. Jo aportaré el sac. Ah, vinga, sí. Eh, pare. Però tu portaràs a coll i ben a Si Sí, home, sí, portant tu la saca. Ah! A cada, cada casa n'hi ha un de burro. Sí. Ah! Nenes de la casa que ho són tots. Sí. Sí. Comencem de beure, ja? comencem de beure. Au, anar? vinga, carrega la saca i anem cap a casa. Però ja ho has dit, Però tu carrega anem... la saca. Què, què passa? I ara, senyors, comença una sèrie de situacions còmiques que precisament avui a la premsa de Barcelona el prestigiós Xavier Fàbriques de l'Institut del Teatre de Barcelona comentava que aquestes escenes de mímica, aquestes situacions còmiques són un dels punts de les situacions més boniques dels pastorets de Mataró. Ja l'hem trobat, ja l'hem trobat! Sort! Sort! Short day, eh? Ay. Si no fos per tu, no sé tu pas com ens ho ja sento, perquè estic molt cansat d'això de portar la saca i portar-te tot. Les situacions còmiques són provocades Ai, precisament que perquè, com que han perdut l'asa i tenen por de retornar a casa l'amo, van perdent un seguit de coses. Tan aviat, ara, Matapies acaba de perdre la cama. D'aquí una estona, Jonàs perderà la faixa, després perderà el cap. I així van creant aquestes situacions que donen una nota pintoresca en aquesta escena dels pastorets si no fos per tu ai, Mira, no sé pas com jo, jo mentrestant me la cagarro sí. ja te la donaré a tu això, això comença, comença, creu-me em sembla que m'ha sortit cua com <ríe> està? ah no, no Au no, no. oh, vinga, som-hi una mica, se'ns fa tard. Se Tots dos per terra en el moment de carregar-se la saca, moltes vegades aniran per terra provocant aquestes situacions. Arma Tadies torna a intentar carregar-se la saca però cau a terra. Va, aquesta àrtila ens banyarà ja, oi, oi, oi. i veuràs com arribarem tard. Ens banyarà totes maneres, doncs. Voldríem explicar a vostès la situació còmica d'aquest moment. Jonàs es prepara perquè Mataties li pugi a sobre amb la saca. Però Mataties vol intentar pujar a sobre pel lloc a on Jonàs té el cap. El I cap. Mataties es pensa que Jonàs ha perdut el cap. Au, vinga, anem yeah. cap a casa, anem. Anem, anem, anem. Vull que anés vist. Saca! Au, somiat! Ei, ei, ei, ei, ei! Ja estan l'un i l'altre a collida. Resulta que quan han pujat s'han obligat a carregar-se la saca, i ara els treballs són per pujar-la dalt. Acaba aquesta escena còmica de la mort de l'Asa que provoca les delícies dels espectadors, especialment de la Mainada. I ara arriba, senyors, la quarta escena del segon acte dels Pastorets de Mataró que els estem oferint a Sala Cabanyes. És, jo diria, l'escena culminant de tot aquest segon acte. La situació és a la casa de Naïm, a la casa del Picprodi, a la casa Pairal. Apareixen en escena una munió d'actors molt ben situats. Hi ha un grup de mainada que està jugant a un costat de l'escena. A l'altre costat hi ha uns homes que estan treballant, estan amb sacs i un grup d'espigadores que estan movent les seves espigues. Una donzella interpreta un cant ple de melangia. Escoltem-lo. que entona un cant ja, un xic de profecia, una profecia que ha estat el fonament de l'esperança del poble d'Israel de que vindrà el Masías, però també l'esperança de que el fill arribarà arrepentit a la casa del pare. Sentir la profecia, neix a Badlendit Jose, un noi petit, s'acaben les setanta setmanes de Daniel. Tot això porta en el cor de Jaú, el part de Naïm, l'esperança. Encara té la tristó, però confia, confia en que el Senyor portarà al redós de casa seva el seu fill arrepentit. Totes les espigadores van desapareixent de l'escena i queden sols, únicament Jaú, el pare ben del fil jove, prodi, i la Mainada. No no bé, però manca l'alegria, sols tinc pedres al cor. Mare, què? I si un dia... Què? I si un dia tornés? Germà. No en nombris a taró, que el cor s'enclava un clau de poc pensanti Si tornaves si de cas venia mon perdó a cercar... Li daríeu el perdó? I tu? Amb mos braços el rebriria juliós, que mai es trenquen els llaços de l'amor d'un bon germà. Però ell els va trencar. Més jo el perdono, i bo jo Jo? Res. A l'oblí tu el dono. Fan la seva entrada triomfal a la casa Peiral, Ginàs i Mataties, després de la mort de l'Asa. <supen> oh, <ai. Ai>, <supen> ah, just! Renyeu-nos, renyeu-los! A I què han fet? Res, mentides seves! Sí. Ah, sí? Ah. Em dius mentider? Que no es fora Ah, com ha això? Oh, re, mira, aquest... Aquest dormia. Jo, jo dormia i ell m'acompanyava. Sí. Que cap més dia us torni a s'asseir o us pesaran. Ja, sé, ja, ja. cal que us afanyeu a buscar-les. Oh, sí. oh, I bé, trobant-les, si no... no... Ai, m'he no... tingut que replegar i abraci. Bé, au, porteu-les ja... dins la farina i poseu-les a pastar. Ja, ja, m'amoïna, sempre igual. Treballar i només que treballar... Que Jo ja! Que És que rebó, eh, que era... Cap dins de pressa. Ja, i anem de pressa a treballar. De pressa. Anem cap i de pressa. Ja ho sentirem. Sí, ja ho sentirem. A treballar. Ja, a pastar. Oh, va, cap a dins i de pressa. Correm, cuitem. Anem de pressa perquè això no ens renyarà. Eh? Sí, no? Jo, quan em diuen que vagi de pressa, de seguida de pressa, vaig de pressa. Eh? No m'ho han de dir dues no, vegades. No. és bonic és com els altres treballen, eh? Cap a de pressa i de pressa i corrents se Ves si i guia'l, que sempre ho esguerren tot. Sí, doncs me n'hi en vaig. I tu, fes, Benjamí, tanca els motons. Ves-hi, si que no se't esguerrint. Va, David, va, vaja't el poc. Que és llumosa la infantesa. Dóna'm el braç a Taró, que resseguirem els corrals per veure si està bé tot. El dramatisme de la paràbola del fill pròdic va assectuar-se ara. Un pelegrí entra en el pati d'aquesta casa Pairal, un pelegrí que ha recorregut la pols dels camins de Palestina amb el cor ple d'alegria perquè va trobar la pau, va trobar la pau que li portà el Senyor per mitjà del seu àngel, per mitjà de Sant Miquel. Entra el pelegrí que no és més que Neïm, el fill pròdig, cercant el perdó que porta amb el seu arrepentiment. Casau dels avis, tu ets el que eres abans. Jo no, no ho sóc. Els flasmes que brollaven dels meus llavis, ara se m'han tornat, no de per Primemera combra i fruit regales els qui el bé mai donaren l'oblit. Acull baix unn dosser de verdes gales aquest mal fill que torna a Benedí. No n'eguis no la te bombbra protectora en aquell que els seus anys primers passà a prop teu. Mira l'en terra de genolls com plora♫ ...misericòrdia demanant a Déu. És la més que ja, l'ovella que es banca. Jaú i el sort no i surten dels corrals... ...i s'adonen de la presència del personatge... ...que està postrat i se'l sent plorar. Li pregunten Pare, qui és. Déu? Què passa? Sembla per la traça... ...que és un peregrí. <sí> Què passa? Flora! Flora, eh? farà eh? que el fi vensi! Flora! silenci! Ni un mot. Cal de cor! Qui sou, per a dir? I sóc vull contar-nos. Més no ha destranyar nos si i el plo. Jo sóc com fulla seca que trista rodola, Cap als aires volen sense guen ni nord. I no, no tené pare, sí sí. Almenys un dia un pare tenia i un bon germà. Més, les vaig perdre. Només per ma culpa. Feliç en aquest món un temps vivia. Tenia, tenia quan podia desitjar. A fruit regalat em daven les palmeres que creixien a l'entorn de Mont Casal. Ombra a l'estiu, els pins de les muntanyes i un grat aroma a les flors de les valls. Però un jorn, quan sol record m'esglaia, la vida abans tan vella no ho feu ja. Un horitzó s'omplir de núvols negres i empunxar el cor un neguitós afany, Em feu horror ma vida de pobresa, vergonya fins sentir d'amonestat, on en feu enveja la vida dels patricis enveja pel seu piro regalat, sentir el desig de viure sota els ostres d'un ric palau de marbre esculturat, sostingut per columnes d'ort i jaspi, ple per servir-me d'envilits esclaus. Desgraciad. Sí, molt, molt, Baracero. Ningú hi ha hagut en el món tan disortat, cuix per complir el desig que m'enfollia, per satisfer -me un neguitós afany, un jorn horroritzós vaig fer-me el lladre. L'hora del meu pare, un pill vaig robar i esfareït, fugint endins dels boscos, com fots la bèstia fera. Jo, jo veia per tot l'ombra del meu pare que em seguia amenaçant, i una veu fonda que em cridava, lladre, lladre. No podeu pensar el neguit horrible que s'ofer de llavors ensar, no, no he pogut dormir en pau ni sols una hora. No he menjat en repòs ni un mos de pa. Sempre amb l'afany el cor, sempre amb l'angúnia, sempre el remordiment. aquí punxant, sense arma a repòs, sense mai parar. Que llargs són els dies del culpable, I que negres, negres són les nits del criminal. I ara ara corro és barat, planes i boscos, amb un pare cercant en viu afany, per tirar-me els seus peus i dir-li: "Pare, pare, perdoneu-me. Perdoneu-me si és possible com pardójagi per qui tant pecar, Per record d'aquell temps que fill amb', per la vida que vos em vau donar. Per Déu acceus que m'han enviat àngels per ensenyar-me del bé al canís sant. Déu-me, déu, -me, déu -me un racó a prop vostre on pude viure, el més vil que trobeu i menys preat. Més déu-me el perdó, que us necessito. I si després que me donat, d'honor que us causi, no voleu ni veure'm, fugiré lluny de vos per no tornar. Més morar redimit el perdó vostre i poder pregar a Déu sense l'esfemar. Oh, pareu-me, pareu-me, pareu me pareu me no puc més, Va. fill, fill del meu cor. Para. La gran abraçada ha donat el perdó al fill que ha tornat a casa seva arrepentit. Neix ara la gran joia, la joia del perdó, de la reconciliació de pare i fill, porta l'alegria a tota la casa. Apareixen tots els personatges de la casa en escena i ara ens sortirà uns càntics de joia, una alegria que s'expandirà arreu, perquè avui el rei ha triomfat sobre el mal. Comença ara aquest càntic de joia, càntics alegres farem sentir que nostres braços tornen a him, des d'aquest camp triomfal continua la joia arreu de la casa. Els personatges omplen totalment l'escenari, deixen pas a la mainada que van a ballar el típic ball de pedretes. junt amb aquest grup de persones que hi ha i veiem Mataties, un dels dos pastors, que resta esturat davant d'aquesta estranya visió de veure una serpent que està ballant els acords de l'encantador de serps. Mataties, d'entant en tant, aprop el seu dit a la serpent i la serpent es recargola, espantant-lo molt. no sap què fer, si apropar-s'hi o no, i pregunta al grup de persones que hi ha què s'ha de fer. Mentre l'encantador de serpents agafa la bèstia, se la posa al coll i desapareix. Els personatges es retiren perquè per ells ja ha acabat l'espectacle. Es queda sol Matapies a l'escena. No sap què fer. Pensa que és una cosa estranya per ell. Potser tal vegada ell també podria fer Podria fer ballar, per exemple, la seva faixa. És el que ara intenta fer, veurem. Mentrestant segueix la música. La seva senzilla mentalitat el porta a creure que podrà fer com l'encantador de serpents. Tira la seva faixa a terra, i intenta cercar quelcom que li serveixi de flauta. Una canya se la posa a la boca i vol limitar. Però, però sorpresa, al darrere d'ell apareix l'encantador de serpents i tocant la flauta li fa la faixa com una serpent. Mataties s'espanta, s'espanta i fuig corrents davant d'allò que per ell és tan estrany. Tota amb el pusader i, cames, ajudeu-me, s'allunya d'aquest lloc on ha tingut aquesta ensurt tan fort. El posader, amb la topada amb mataties, ha perdut quelcom i ho està cercant. El seu cor està corromput per l'averícia. Faré, faré diners. Quina llentada, tu! Com més van venir, més creix la bossa. Tinc juntats sis tercis, tots de plata de llei. Quin drig més dolç que faul dir en sentir-lo. És el so que més plau a mes orelles. Eh, <susurra> eh, ah, minioneta. Bona minioneta que em daries un poc d'aigua. Prou, prou, que us l'acabareu tota. Eh? Prou, prou, prou, que us l'acabareu tota, que us l'acabareu tota, eh? Avericiosa, més que Avericiosa. El César August ha manat l'empadronament a la seva ciutat, Nadiua, de tots els fills d'Israel. Maria i Josep han empres el llarg viatge des de Nazaret fins a Balem. Vols. Muntada en la somereta, Maria, sense poder amagar la seva propera maternitat, suporta confiada la duresa del que ve. És la nit Augusta senyalada pels profetes. Josep cerca un estatge a Badlem, a la ciutat de David, però se li tanquen totes les portes. Se li tanquen perquè són pobres. Maria, com ho farem per trobar l'hostatge? Les posades són planes que avui vesen els forasters per tot. Un podrem anar que no ens rebutgin, si fins els amics ens tanquen les portes? Calla'm. Si no, Merda, no és aquella la casa on viu sol. Truquem-la. Tal volta i ens acolliran. Que Déu! Qui truca, sí? I per Jehovà us prega, Simó, li vulgueu donar-vos per aquesta nit. Aneu a la posada. A casa esperejar i no puc per rebre. Ni que ens deixi un racó prop a pallissa, prou una fora. No. Mireu-ho. si pareu. És impossible. Si no, jo us ho prego. No, no pot ser. Anem, Josep. Tants llocs hem seguit sense trobar qui ens volgués escoltar. Sí. Potser aquell home vellet que es veu allí i sembla ser l'amo d'aquell hostal, en sa casa podrà dar-nos un refugi. Vejam, ho provem. Josep, intenta me'l posader cercar-ho estatge. Ui, ho bon Us fóra possible tant sols per aquesta nit dar-nos posada? O uh, uh, posada, heu dit? Per mi, la meva esposa. Uh, tinc plena d'ostes tota la casa, ja. Però ho entindríem amb qualsevol racó. Aneu, uh, aneu, aneu, aneu. No estic per vós, no estic per vós. Feu per Déu. Uh, uh, mireu, eh... Uh, Uh, valdrà més no perdre l'estona. Aneu, aneu. Pel cel. Pel cel. Us dic que no. Dic que no. Si no us aneu, a bord dels gossos. Anem, ma, Josep. Ma pobra esposa es troba malaltissa i he punt d'anar lluny. I a mi que se me'n Aneu a dormir el ras. Pel bon Déu d'Abram. Si us dic que no, i fora. Si no us sortiu d'aquí, us bord dels gossos. Anem, Josep. Més un anirem en nit tan crua, patint de fred i fam, envoltats de fosca. Senyor de i terra, protegiu-los. Ningú els hi ha volgut una hostatge. Som pobres. I s'acaba l'escena. Nit santa, nit misteriosa, en què es consumarà la plenitud dels dies. Fins als cors senzills els passen coses extraordinàries. És aquesta l'escena esperada per tota la mainada. El pastoret Jonàs, acompanyat de dos bailets, va cercar llenya al bosc en la nit en què hi ha una gran lluna plena. Segur que Jonàs tindrà moltes sorpreses. Fixem-nos bé com es desarrolla aquesta escena. les orelles i la punta del nas. I tot tremola. Sembla la falta d'un llup quan fa la talla. Vols que et passa aviat? Sí. Doncs posaràs el col·le per aviar amb qui més. Car, ah, no m'atrapes. Estic massa cansat. No, si una estona aquí per passar-hi. I mentre, tant, plantes una rondalla. No estic per cançons. I és cosa rara. Sento tant cançonet. Ah, sí, em dius cançonet? Doncs ara no canto. Au, ah, ara no ho dirà més. No ho diràs més? Doncs escolta que de rondalla va. Cop un pastor hi havia que llenya collia, llenya collia pel bosc. I anava fent se talveia de I des tret no veia Que sol li anava fent No sé com va ser Que va ser-li una bruixa I es diré Veureu com va ser Escolteu això bé No sé com va ser Que va ser-li una bruixa I així es diré Veureu com va ser Escolteu-me. Ai, pastoret, que es mocines, roures i alzines, roures i alzines, junyons. Si em vols i amb mi venis a viure, te'n podràs ben riure, te'n podràs ben Si em dones tu un amor, sí. jo t'aré munt de perles Ui. i amants, plata i or. Ui, si em dones tu amor, jo t'aré de perles i Jo t'he munt de perles i amants, millor. El pastoret se'l va creure i Ronc no va veure, no va veure l'engany. Al riu de l'or li va plaure i així es va caure, i així es va caure el parell. Puig per som al cap, a la puxa va crospir-se'l i el que tu ha acabat. Va quedar ben xiscat i veja que tot allà s'ha eh, que us ha semblat. Eh, molt bé, molt bé, doncs apa, a la cabanya que ja comença a ser hora. I sí, és més aviat. Ei, eh, eh, ixalla, que no es moveu Els bailets, eh? amb el neguit d'arribar a casa ben aviat, l'han deixat sol. Pobres Jonas, quantes coses estranyes ja, van a succeir-li. Ja som fora. Oi, em deixen... Em deixen tot sol. Oh, tan fosques que no s'hi veu ni gota. Ara es perdran? I jo també. <ríe> Perquè, vaja, no és que tingui por, no, eh? Però és que es compten casos tan paurosos sosseïts en nits de fosca i a dins dels boscos que el pensaren els cabells i ja uuuu, uh, tots se Ai, ai, ai, ai, ai. I ara comencen les sorpreses de Jonàs. La lluna plena comença a obrir un ull i està picant l'ull en en Jonàs. S'obre la trull i, oh sorpresa, se li posa a riure. Jonàs va cridant i comença a tremolar al veure que li passen aquestes coses tan estranyes. i la lluna segueix somrient. Jonàs està perverat, no sap on posar-se perquè li passen aquestes coses tan estranyes. Però és que el comble de tot plegat és que la lluna li fa gots. fins i tot en gots. El pastoret no sap pas com posar-s'hi. Mira, mira, mira, mira, que fer-li gràcia, jo tinc aquí tot solet, solet. Més... Un Però no caben aquí les sorpreses, oh, encara ai, se n'hi espera sobra? una de més grossa. Ai, quina mala sorpresa. Jo, jo, jo no gozo d'una un pas. Fem-me fem el cor fort. Ei! Tià! Ja! Ai, que bé! Ai, que se costa! Ai, que jo perdo la veu! No la s'entapa! ¡Horror! són els dimonis! Ai. I li apareixen un de sobre terra i l'altre d'un costat de l'escena dos dimonis que l'agafen i el tiren vàries vegades en l'aire. El pastoret tremola. Que en nostre via temerà i jo, jo, jo, mireu, jo venia aquí a buscar llenya i me... La pressa! Parla! Mi mi, mi, mi, mi, mireu, si cridau tant no es puc respondre. És clar. Per què m'ajordeu i si sort quedo no podré entendre les paraules vostres. Miserable! De... No. Mireu, senyor, podríem fer una cosa. Digues! Deixeu-me alçar. Alça't de pressa! Els dimonis tornen alçar ràpidament a Junàs. Mentrestant, la lluna segueix prient i fent ganyotes. Ai, ai, ai. Mireu, senyor, veieu el cint d'aquella roca? Sí! Doncs bé, aneu-la mirant amb molta cura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 més aïs si tornes! Oh. He d'esclavar-te com un grà de sorda! Ah, no ho faré mai més, mai més! Llana de pressa! En torna-te-n amb els teus! Sí, vaig, Camina! Sí. Bala! Oh, bala, bala! No ens he de volar! Corre i no paris! Si sí, no aniré mai més a buscar lletina una mica fosca! Ai, que se'n menja! Ai! Sabes? Ja ho fixés allunyat. Fem nostra tasca. Sí, fem-la. Jo me'n vaig a recórrer a aquesta plana del nostre rei altiu, complint les ordres. Si auxili em manca, allà un jo et cridi, acunt-me. No et fallaré, germà. Germà, fins l'hora. Perra d'amnada que m'aguantes. Els esperits del mal desitgen noves. I en sóc, missatger. Satan sa tant m'espera. Esferla't, doncs, per fer-ne pas i dràguem! El dimoni queda engolit per la terra enmig de grans flamarades. I amb això acaba aquesta escena còmica del Tercer act dels Pastorets de Mataró i segueix ara l'obra amb una escena totalment evangèlica. Ens parla Sant Lluc, en el seu evangeli, de que uns pastors estaven vetllant la nit en una palenúria nevada dels, dels voltants de Vallem, guardant el seu ramat. L'aire de la nit i la neu que va caient els porta un misteri que no comprenen. És una escena molt bonica. Enmig d'una fogaina hi assentat Jaúl, el pare del fill Pròdic, amb Abdaró i Naïm, els seus dos fills. Els pastors entonen un dels càntics més bonics de l'obra dels pastorets de Mataró. El escènic d'aquest moment de l'obra és el que a la vista del públic està nevant. Els pastors queden blancs de la nevada que està caient. presàgia el misteri d'aquesta nit. És l'hora que domina del paradís la fosca del pecat. Des de Jacob l'estrella ja il·lumina la humanitat en son divis. Tremolant, encara li continua l'ensurt que ha tingut fa poca estona amb la lluna i els dos dimonis, però no se'l creuen. veritat que això retorna, eh? Ja, ja, ja no ho sé, si tot, tot tremolo, tot tot, tot, tot... Encara et dura, eh? Sí, encara, encara. Sí? I, i tota l'avella i fins demà passat que les parem duri. Pobre Jonàs, la veritat sigui dita que aquests bailets ja han fet massa grossa. Sí, sí. i engeixar-nos sol, i enmig d'aquella fosca. I què, i què? Eren lleixos aquells dos monstres que dius que t'han eixit? No, no, no me preguntis que pensar-ho ja hi ha ja tremoló. Ja has hagut de passar uns espantel sí, grossos, ja. Doncs jo no m'ho crec. No, no t'ho creus? No! I foren brolles. Jo de follets i bruixes i mals esperits i altres falòrnies. Mai n'he vistos, i a més, si t'haig de parlar amb franquesa, com que ets tan mentider, no m'ho empasso. És a dir, que no t'ho creus. Què vols que et digui? Jo més crec el que veig, i això, encara prou feina. Ah. Doncs Terra es mata Ah, sí? No recordes potser de les vegades que us he contat quan pel món corria perdut i sense camí vaig trobar un àngel que em retornà a la mort de la família? Eh, eh, això encara ho crec. Puig fó un àngel. Jo ja sé del cert que el senyor vella pels homes d'aquest món. M'he juràs compte que li han neixit dos monstres o dimonis. I vaja, jo no hi crec, en dimonis. No, no, ja. no. Estàs Jo puc ben comptar Jo que he estat molt de temps a seva. Va ser menester com un sant arcàngel, parlant-ne en nom de Déu i d'una mare, vingués a treure'm de les seves umbes. I ara digues, tu creus? Bé, eh, bé, bé, ja compto que això que diu aquí en naïm no és cap embrolla. Més a despit d'això, jo volia veure el diable així de cara a cara, eh? Bona nit, pastòs. Entra en escena en aquest migel·li un personatge. Es tracta de Satanàs. I ara digueu que vol intentar novament recuperar Naïm. I intenta posar a mataties el pecat de l'orgull i de la covejança. Però escoltem el desenvolupament d'aquest diàleg de Satanàs amb els pastors. Un escor per de les palmeres. En nom del senyor jo t'ofereixo. Mercès no és peraster, tan sols desitjo un lloc per al Caliu. Seu i reposa. Ei, seu i reposa i no tinguis por de cap mala cosa. Tindreu eh? doncs, de molt lluny? Vinc de Salèusia. Uh -huh. He passat els deserts de Talvi de Faram i vers Jerusalén que vino ara per oferir els meus serveis herodes. Uh -huh. I uh, i anireu al palau? En ell m'esperen. Deu ser més rebonic, oi? T'enduarnaria uh -huh. si ho poguessis mirar. Uh -huh. Ah, sí? sí? Allà a la cedra, uh -huh. els serrets d'or uh -huh. i muns de pederia, Decida allà fent trenes es barregen amb flocs de mil colors, eh? Que el cor trastornen quan s'hi fixen els ulls. Ah, si els veiessis! Ha, ha, ha, ha, ha. Menoll, Menoll, si tot fos meu, eh? Quines dentetes que us faria tots plegats com em veiéssiu vestit amb un ric mantell de seda, eh? I tot sembrat de perles, ah, te vols després de la sembrada de la, la, la comda que diu aquest bon home, eh? Que que seria! Quina eh? fila que faries! Ah. Un rústic pastor com tu? Un rústic? Postig eh? d'aquest mòbil! Se n'enriuria a tothom! Sí, eh, sí, si se n'enriuria! A eh, eh? qui vols que fos? Eh? Els que et tractessin! Ah, sí! Vindries sí. eh? eh? a ser igual que l'Argelaga? Eh? Que de lluny la confons amb la ginesta! Però si t'hi acostes i la toques, punxa! Això que t'ho faries l'enveja! Ben dit! Ah, Mal dit! Marc, eh? Perquè del modo que ara ell està parlant, ai, ai, ai. sembla que de cert possegueixi aquesta hora i aquestes perles de què mos ara o perió. Quan això no és cert, oh, ja, ja, potser no, ja. si més vida es trobarà tan rabadar, tan poc polít i ah, rústic com ell tothom està. I en cap manera el que no té si és cert que ara no ho té, potser no, no, no. si ho tingui davant per un exacte de la fortuna. Ah. Deixeu que l'ambició fins ja. del cor creixi sí, i eh? prenerà la gegantina els ja. perquè hi som si no el món, sí. perquè és la vida, si no per gaudir-se en el que se'n puga. Ah, ja ho sentiu, eh? Aquestes paraules estrangem espanten. T espanten, cobat que per ventura no és cert el que jo dic. Vol ser ric? Qui no ho ets, sí, sí, sí, eh? dons el que ho sigui, sí. roba-li l'or que tu per ser-ho Si veus un fruit de ric color i aroma que et tempta el cor, allarga el braç i pren No miris mai si pot tenir l'altra. Si tens una mica, cerca'l i mates. <ríe> oh, Posa-t'ho oh, oh. i no ho ets tu, Home. tot per tu sempre. Perquè això els el vaig complar. Ja no serà, ja, que... Vés és la vida. I m'importa si és la vida del, oh, del gos. Qui és aquest? No ja Digues, qui ets tu que tal cosa es véns de dins? Sí, sóc preguntes. <ríe> sóc vostra abans. Ara digueu-ho. Sabeu qui sóc? Ho sabeu? El personatge misteriós es dona a conèixer. És Satanàs. Estriu la capa que el cobria i apareix el príncep de les Tenebres que dona un gran ensur sobretot a Mataties. Però Naïm ja fa estona que l'ha conegut. Si de mon cor pretens tornar a fer presa, en va serà que ho provis. Allunya et torns. abans no et confongui el braç de la divina providència. Insensat. Tu ets meu. Em pertens el que això et pesa, perseguir-me a mi. Fores, fill Gerodi, per servir-me a mi, fores sa lladre. Qui si vols ara negar-me, fill de l'home, vas esdir-me que de tu allunyi? I el cuc del bon, qui el fa global? Amb quines forces contes per avèncer? Amb les forces que Déu donar-me, vulga. Amb elles em diré que ja no et teu, i que ma redenció serà conclerta el jorn que brilli pur enmig dels núvols, L'estel que ha llençat el seu raig de plata en al el sagrat rostre del Masíes. I on és aquest Masíes, peromet? Cap per al mes que el cercle, el lloc del vi. O la tevici d'aquest cercle, és una farsa. Les setanta setmanes del profeta en ja transcorregut, ja encara no brilla aquest estel radiant que en foscar-la. Dejurons davant meu, que sóc l'arcànge, el senyor de l'univers. Bé, sonareu-vos. El Masíes es fals. Aixurellar a xorallau, vós! A xorallau, vós! Oh, direu, estem salvats! Bastos sentits, que com buscades plantes al senyor de céus i terras, uiu-les noves que, a nom despaçant, ving a portar -nos. De lluny a les ving, servint de guia a raïs de obrient, traientes i sàbils, que venen a adorar Albertus Dias, al redentor del monte, al déu que que, en el fons de Valen de valent ajudar acaba de néixer sense més de sol que un ruïnós pessebre ni més de que els braços de sa mare ni altres sostres que els cels plenes dretes. Correu desperteu-nos al poble i ompliu els espais de sants festes. Satanàs, una vegada més conegut futges veït, segat per la llum rutilant de l'aparició de l'Arcàngel Àngel Gabriel. El teu nom dives per recordar el missatger que no tan joioses ve portar-nos. Ja sóc Gabriel, el missatges de Déu sobre la terra. L'anunci del naixement ha estat ja donat. Els pastors esclaten de joia. Allem, allem. desapareix i els pastors continuen el camp de joia i es disposen a emprendre el camí cap a Badlem on ha nascut el Masies de qual al naixement acaben de rebre l'anunci. I en aquests moments, senyors oients, està passant per l'escenari una rutilana estrella, l'estel de l'Orient que guia els pastors cap al camí de Batlem, cap al camí que els portarà a l'establia per adorar el nen Jesús. S'acaba l'escena i seguidament va presentar-se en aquests pastorets de Mataró de Sala Cabanyes una nova escena que aquest any s'ha estrenat. Vé ara el camí de Batlem, el camí que els pastors acudeixen presurosos a la cova. Aquesta escena ha estat substituïda actualment per tres quadros plàstics meravellosos, que van a començar seguidament. Amb un fons de música popular nadalenca, com és els pastorets amb alegria, el fum fum fum, al dins un portal pobre, s'encén molt lentament el llum i apareixen, i veiem en aquest moment, un pastor que porta a les seves espatlles a un infant, una pastora amb una gerra, un altre pastor amb un feix de llenya, un nen que porta un pa. Els espectadors reaccionen aplaudint aquesta meravellosa presentació de l'escena extàtica. En llum s'acabat aquesta escena mentre el fons del cor musical continua desgranant aquestes melodies nadalenques que commemoren aquest fet tan transcendendental del naixement de Jesús que els pastorets de Sala Cabanyes de Mataró pretén portar a tot el seu públic. Comença ara la melodia del pastorets amb alegria. Tornen cendres al llum i apareix el segon quadre estàtic. veiem un pastor amb un xai viu que porta sobre les seves espatlles. Una nena, al davant, porta una panera amb raïm. Dos nenes senyalen el camí de l'estrella que els guia cap al portal. S'acabant novament l'escena, senyors, amb els aplaudiments que acaben d'escoltar. Realment és una plastificació sensual molt bonica, realment podríem dir que semblen figures de pessebre, estàtiques, quietes, però que preparen per l'escena següent en la qual contemplarem en el pessebre el Jesús infant que acaba de néixer. Són escenes d'un gran realisme i ara apareix ja el tercer quadre. A primer terme... Senyors, i amb la música de fons del popular fum-fum-fum nadalenc, veiem un pastor que porta un gos, un gos que no està pas quiet. Al davant, a l'altre estrem de l'escena, un pastor amb el seu fill li mostra també novament la llum de l'estrella. Una pastora amb un cistell porta unes ofrenes a Jesús infant. Pep i Maria no han trobat hostatge a la ciutat de Batlem. Han trobat els radós d'una establia als afores de la vila. Allà, en la plenitud dels temps, com es diu la paraula bíblica, té lloc el gran misteri. Jesús neix de Maria Verge. Som pobres. Maria l'escalfa i el posa en un pessebre. Josep encén foc per donar una mica d'escalf a l'infant. I ara, senyors, en aquest moment van encendre's els llums de l'escena per donar pas en aquesta representació tan bonica del naixement de Jesús. Del naixement de Jesús en el moment en què els pastors, seguint el missatge de l'àngel i la guia de l'estrella, han arribat al portal. També és un quadre plàstic s'encenen en aquest moment els llums. Tots els pastors estan quiets. El públic fa grans exclamacions aplaudint aquesta meravellosa escena. Podem veure, precisament, que el nen Jesús no es tracta pas d'una imatge, sinó que a Sala Cabanyes, en aquesta escena, intervé un nen molt petit, un nen que està rodejat de llum. I ara, en aquests moments, i precisament avui, diada de reis, els reis abans de marxar cap a l'Orient, ja que hi varen arribar a Mataró, volen ser presents a l'adoració de l'infant Jesús. Els pastors que estan a la cena s'agenollen. Veiem Jaú, el pare del fill pròdic, amb Naïm i Abdaró, el seu germà. Veiem Mataties i Jonàs. Veiem un pastor que porta un xai a les seves espatlles. Tots es postren. El conjunt de Maria, Josep i l'infant rodejat d'àngels és meravellós. Hi en aquest moment tot el públic gira vers la porta de la sala i on fan la seva entrada triomfal, majestuosament, voltats de torxes i empatxes que els acompanyen els tres reis de l'Orient, Malció, Gaspar i Baltasar. en la sala i per una banda, es dirigeixen vers l'escenari. pujaran en el portal per oferir avui precisament guiada dels reis a les seves ofrenes, les oferenes d'or, encens i mirra. S'apaguen els llums de la sala i en aquests moments entren a l'escenari majestuosament i amb tot respecte Melcior, Gaspar i Baltasar es prostren davant de l'infant i ofereixen en el nen or, encens i mirra com hem dit abans senyors ollents de Ràdio Mataró Realment és emotiva que està cada any en aquesta Diada de Reis l'escena que hem procurat explicar-los a vostès, però que no porta la vivesa de quants som testimonis i l'estem presenciant. Ara, en aquest moment, tots els pastors amb joia entonen un càntic d'alegria. Glòria al Déu fet home, el Masies ha nascut, s'han complert les profecies. Aplaudiments al públic, s'acaba aquesta emotiva escena del naixement, de l'adoració dels pastors a l'infant Jesús, que avui ha estat completada amb la presència dels reis mags que abans de marxar cap a l'Orient han volgut venir a Sala Cabanyes a presentar, com és costum cada any, les seves ofrenes. Glòria al Déu fet home, el Masíes ha nascut, la llum brilla en les tenebres, la humanitat ja ha rebut la promesa del Pare, d'enviar-nos el seu fill diví per la redempció. Però l'esperit del mal, Satanàs, no vol acceptar la veritat i lluita desesperadament enmig de la foscor en què ha debat la seva impotència. Satanàs apareix a l'escena, segat per la llum de l'estrella. Demana la llum. No creu la profecia que s'ha complert del naixement del Messias. Em i m'ofusquen. Jo hi encerco i no la trobo lloc. Vostra fosca. Fa poc que sentiu la veu de Gabriel anunciar el deixament d'aquest fatal vacíos. Aforteu-vos de groses nubulades que trodegeu per tot, ja us l'oboro. Vull la claror del cel, llum de la glòria, com un jord tingui. Oh, Oh, Déu, que escoltes les meves veus, que ronques a través dels infinits espais. Déu, que l'altura contareu el peruc, que mai s'en mostres. Dóna'm un raig de llum que vivi a esclari la greu foscor que de mirar-te'n prima. La llum, primi la llum, maldament segui! Satanàs demana el llum. Però apareix no, l'arcàngel Miquel, i en el fons de l'escena apareix il·luminada una creu, símbol de la salvació que el Messias ha portat al món. Es Apàrta'l, el del trombeu, sa llum m'espanta. En va la paraula de Déu ha de complir-se. Veuràs les teves obres destruïdes del tot, que ja el Messias ha nascut satanàs, i ja el fi comença l'era del perdó, l'era cristiana, que el Déu que avui és nat, és Déu que porta per amorós sembrant-les en la terra, les llavors de dolces i germanó. de pau pròxim. Jo anego això que dius i aquest prodigi. No hi ha cert que tampoc. No ho puc creure. Un no oi de cap Déu. Mira'l. Senyors, comença. L'escena més meravellosa i més famosa de tots els pastorets de Mataró de Sala Cabanyes. L'apoteòsic. El crit de Miquel, les nubolades van pujant, es van esveïnt. L'escena va canviant de color. Del blau passa el color rosa. Les nuvolades segueixen pujant i apareixen ja, en el fons, uns àngels. No obstant, el fons de l'escena queda tancada encara per uns núvols. Satanàs va veient la llum, la llum que la tueix. Es trenquen les nuvolades del fons i amb una llum que va creixent ben blanca apareix al fons rodejat d'àngels la Sagrada Família, Josep, Maria i l'infant Jesús. De dalt de l'escenari baixen unes guirnaldes i tota l'escena queda plena de llum. S'ha complert la profecia, el bé ha triomfat sobre el mal, el masies ha viscut i tothom exulta. Canteu al senyor un càntic nou perquè ha fet meravelles. I així, senyors oients de Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, acaba l'apoteoci i amb ell l'obra, aquest pròleg, tres actes i apoteoci final dels pastorets de Mataró de Sala Cabanyes, que fins al diumenge 19 de febrer Sala Cabanyes anirà presentant totes les festes i a quals representacions venen espectadors procedents de tot Catalunya. Perquè Mataró, podem dir-ho, tenim el goig en aquest 61 any d'existència dels pastorets de portar a la nostra ciutat moltes persones que la coneixen únicament per la fama d'aquests pastorets que van néixer d'una forma senzilla un 25 de desembre de 1916 i que avui han assolit aquest èxit que tot Mataró necessita se'n gaudeix i comple d'entusiasme a tots els espectadors. Senyors, Pere Rigau, qui els parla, ha procurat, ha intentat portar a través de les ondes radiofòniques a tots vostès les incidències dels pastorets de Mataró. Molt content n'estaria si hagués aconseguit aquest propòsit. Per endavant, ja moltes gràcies i senyors, donem fi en aquesta gravació dels pastorets de Mataró, que Sala Cabanyes presenta i que per vostès aquesta emisora Ràdio Mataró, emisora del Maresme, ha volgut portar a totes les seves llars per fer reviure aquest esperit i aquest goig nadalenc que els pastorets de Mataró volen portar a tots. Senyors, moltes gràcies per la seva atenció i molt bona nit. Senyors, hem acabat ja la retransmissió mitjançant gravació feta abans de divendres des de Sala Cabanyes de Mataró, dels seus famosos i tradicionals pastorets que, mercès a la gentilesa de la caixa d'estalvis, la nostra caixa, aquesta institució d'estalvi tan profundament arrelada no sols a Mataró sinó a les comarques veïnes, que té 53 oficines al seu servei. Caixa d'Estalvis Laietana i Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, han fet possible que arribés a totes les seves llars aquesta viva tradició mataronina, aquesta viva tradició nadalenca que porta els seus 61 anys d'existència. Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, i Caixa d'Estalvis, la nostra caixa. Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, acaba doferir ris la retransmissió dels pastorets de Mataró. L'estel de Natzaret, ...text de Ramon Pàmies i música dels mestres Vilaró i Torra. Ràdio Mataró, la del Maresme, vol agrair mitjançant els seus micròfons... ...a la sala Cabanyes de Mataró, les facilitats donades perquè fos possible... loferir lis als seus pastorets de Mataró, document d'indubtable interès... ...per tot el Maresme. Agraïm tanmateix la col·laboració del senyor Pere Rigau, gran amant i coneixedor... ...dels pastorets de Mataró, que va saber estar junt amb tot l'equip de retransmissió fent uns interessants i valiosíssims comentaris. Agrin tots els nostres escoltes l'atenció dispassada a la nostra retransmissió i enviant un efectuós salut a en, en Ramon Pàmies, que sabem que ha estat atent al receptor a casa seva, donem per finalitzada la retransmissió especial dels Pastorets de Matró. A tots, adéu-siau, molt bona tarda.